اللهم يا رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين <تصفيق> ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم Wa la hawla wa la quwata illa billahina aliyin azim Allahumma faqhihna fiddeen Waftah alayna khutuhan arifin Waj'an a'malana khadisatan liwajilikal kareem Rabbana zidina ilman nafi'ah Warzutna fahman sahihah Ya Rabbana alamin Ta'lal musallifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'lal wa ulumi mashayikhina fi Bismillahirrahmanirrahim Al-Risala Turrabi'ah Nak baca risalah terakhir Al-Risala Turrabi'ah tu Risalah yang keempat Kalau kita tengok di kulit tu Dia kata Su'ambul Iman Risalah yang keempat Diletak namanya Su'ambul Iman Artinya, arti syu'abul iman tu Cawang-cawang hmm. Ataupun cabang-cabang Bagi iman Cabang-cabang ha, iman Karangan Tuan Syekh Daud Abdullah Al-Fatani Rahimahullah Ta'ala Karangan bagi Tuan Syekh Daud Syekh Daud ni Bin Abdullah Abdullah tu Ayah dia lah. Syedha bin Abdullah Al-Fatani Rahimahullah Ta'ala Ya sebenarnya kitab ni, ni Syedha bukan mengara bentuk Nama risalah syu'abul iman sangat Ya syu'abul iman ni Satu bahagian, satu juzuk saja Daripada kitab Hidayatul Muta'alim Hidayatul Muta'alim tu lah Kitab bagi syedha Al-Fatani Sebenarnya Haa Batu tu kitab Hidayatul Muta'alim ni Cerita tentang apa? Situ bahasa tentang Pak Pekoh Pak Robok cukup Kitab bahasa Melayu Kitab bahasa Jawa yang paling lengkap Di segi Pekoh Adalah kitab Hidayatul Muta'alim Bagi Syedaw Bahasa kitab tu Pak Robok Ambil pada robok ibadat Robok muamalat, munakahat jinayat Cukup Pak Judul Pak Modok ada dalam kitab tu Usahlah Kitab Syedah Al-Fatah Rahimahullah ta'ala Lepas tu kitab tu, tu Sebelum orang nak bicara Masa Allah pekoh Yang kecek Ba'usruddin dulu sikit Ba'usruddin Lepas pada kecek Ba'usruddin Bawa hadis Mari 40 hadis Kemudian lepas pada 40 hadis tu Datangkan masalah Syu'abul iman ni Dalam itu. Haa Lepas Syu'abul iman ni Tentang cabang-cabang iman ni Satu bahagiannya. je Haa Awak-awak kitab tu Hidayat-hidayatul muta'alam Bagi syedah awak Asalnya adalah kitab tu Kalau kita tengok cari jumpa lah kitab tu Hidatul Muta'alim Tapi maktub tak je tak dah. Yang paling orang jumpa mula-mulanya Apa dia? Uh, kitab Hidatul Muta'alim yang disalin dah oleh Tok Labo Al-Fattah ni Tok Labo buat salim ni dan, dan dicetakkan di Mekah Al-Mukarramah Pada masa tu tapi manuskrip je tak jumpa dah Di mana lah Al Muta'alim Pak tok cerita paling terbaik tulah. Hok hok hok. Uh, ah Al-Miryah di Mekah. Mekah. Pak tu lah dapat berjumpa yang. Patu sekarang ni pun jarang-jarang temu di rumah kita tak ada ni orang oh, juang dia tempat alim. Ah jarang-jarang nak buat cetak okay. ke. Tapi yo payah cari kitab tu. Payah cari kitab tu. Kalau boleh temu beli. <laughs> tu kita sedak besar juga. Kemudian ah uh, kitab Syu'abul Iman ni disalinkan oleh siapa? Diambil oleh ni Oleh terjemah alfabang Syekh Umat bin Zainul Abidin Tuhan Kitab Asbah Bun Murtad Dan risalah yang kedua Syekh Umat Zainul Abidin tu Ya amik mari nakkan daripada Khidatul Minta'alib Amik mari buat risalah suku Risalah asing Padahal isi tu lah Isi dalam ni Isi dalam ni Tapi amik mari cerita Buat risalah yang terasing nah, Maka tetapkan Syu'abul Iman Padahal Sebenarnya Syu'abul Iman bukan risalah yang terasing Dia bagi syadab tak? dia satu bagi satu juzuk bagi kitab hidayatul muta'allim tu. Aa wa umdatul muallim wa hidayatul muta'allim wa umdatul muallim. Kitab tu lengkaplah ah fikah tu. Semua empat juzuk. <coughs> Begitu. Makasin kita nak baca tu, nak <coughs> baca tu satu bahagian hak dialah. Makn karangan dia juga, karangan tuan Syada juga. Cuma bukan berbentuk risalah. Supaya kita tengok ni dia asal amik daripada nun hidayatul muta'allim tapi siapa dia yang yang nakal hari ni syekh umat ni umat bin zainul abidin anak bagi tuan mina jenarkan hari titok sekali tobok sekali dengan kitab miftahul muridha ayah dia ah kita muluk sini makan sekali habis dah yang <coughs> tengok hak asal usul nak cari tu mana tak ada ni Kitab Syedawah Tak ada Maktutah Asa Tapi Maktutah tu Masuk dalam kitab ni dah Hidayatul Mu Muta'alim Hidayatul kitab tu uh, tu habis Banyaklah Syedawah Paling Ulama yang paling Banyak terjemah Ulama masa dulu Yang paling menginginkan Karangan Dan terjemahan Yang paling banyak Syedawah Al-Fatah ni uh, Maka dia kata al Rabi'ah Syu'abul iman ha, Syu'abul iman Cabang-cabang bagi iman Apa maksud tu tengok? Sebab tu lah kita tak dapat kutbah apa ni dah Bismillahirrahmanirrahim Selalu dah kata Alhamdulillah Apa ada? Ia bakal iklam terakhir Kerana waktu tu bukan Kalau saya dah sedih dengan kena Alhamdulillah Salat wassalam Eh ni dah nah, Ini dia bakal ada iklam selalu Bismillahirrahmanirrahim dia kata i'lam ketahui olehmu bahawa jumlah syu'ab ha, jumlah bagi syu'ab syu'ab bagi iman tu ha, bagi tu dulu depan syu'ab bagi iman asalnya syu'abul iman syu'ab bagi iman lafaz bagi iman tu sebenarnya situ tapi takut kita tak faham apa syu'ab tu dia ya, datang mula Ketahui ulemu Jadi belajar ulemu Sehingga ketahui belajarlah sehingga ketahui Ngajilah, tuntuklah ha, Kita duduk mengaji dah ni Ketahui ulemu bahawa sonyuk Dua merusak ni Ketahuilah lah Jumlah bagi syu'ab Apa syu'ab? Jumlah ni perhimpunan lah Jumlah ni perhimpunan bagi syu'ab Apa syu'ab? Ah, ha, yakni Asalnya syuab ni cabang-cabang Tak mengaksud syuab sini, yakni Perkara yang disusunkan Dia akan perkara tu Benda yang disusunkan Dia akan perkara tu Dia kata lagi tu Cabang-cabang tu apa? Perkara yang disusunkan dia Akan perkara tu Perkara yang disusun bagi iman Syuab iman, perkara yang disusunkan Dia bagi iman, apa makna itu? Perkara itu tulis Siti Perkara yang disusun yakni ini perkara Yang terpecah Dan tercabang Daripada iman Itu ha, cuap Asalnya gitu. Kalau ibarat hong kayu juga Su'ab ni apa? Dahir-dahir dia Dahir-dahir dia Haktu jadi tersusun akan hong kayu daripada benda tu Dahir-dahir tu Kau tepikkan di kiri Haa tu tu dahir-dahir kayu Asal su'ab lagu tu Maka di sini Musa Musana kata Eh, hey, perhimpunan dan cabang-cabang bagi iman tu Yang kata Mana khabar? Bahawa sonyo Jumlah su'ab bagi iman tu Tujuh puluh tujuh Itu Tujuh puluh tujuh Itu tu Itu Itu Tujuh puluh tujuh Yang kata Jumlah syu'ab iman Itu Tujuh ha, puluh tujuh Haa Itu Dulu Paham alat Paham alat Muka lah Khabar tu, dulu. Yang kata Jumlah bagi syu'ab iman tu Tujuh puluh tujuh Apa makna syu'ab iman Jadi perkara yang disusun Akan diakan perkara Itu bagi iman bila susun perkara itu bagi iman, maka bercawanglah iman. Maka bercawanglah, tercabanglah oleh iman itu. Iman bercabang. Tulis itu. Betul bercawanglah iman. Yani iman itu sebagai pokok asal. Iman itu sebagai pokok asal bagi tiap-tiap perkara. Dan terkeluarlah cabang-cabangnya 77 cabang Dan adalah Perkara-perkara Yang tercabang keluar ini Perkara-perkara yang tercabang keluar ini Ada banyak bentuknya Ada banyak bentuknya Sama ada bentuk amalan hati Sama ada bentuk amalan hati Atau amalan lidah Atau Yang berbentuk Atau yang berbentuk Amalan anggota Maka Semuanya Adalah juzuk-juzuk bagi iman Adalah juzuk-juzuk bagi iman Maksudnya Iman seseorang Iman seseorang Akan kurang Atau bertambah Terhenti atas Mengirjakan Perkara-perkara ini Adapun wangyi. Adapun pokok asal, adapun pokok asal bagi iman maka tidak akan kurang dan habis. Maka tidak akan kurang dan habis. Kerana ia adalah benih yang akan Melepaskan Seseorang Daripada Neraka Habis itu Asalnya gitu. Jom suak iman Jadi kita bila kita Haji sifat 20 dah Misalnya kita mengaji akidah-akidah dah. Hati kita ni ada dah benih iman dah. tertanam benih. Fahala ha, bila kenal Tuhan, kenal dah Allah Taala sifat begini-begini, mustahilnya gini, begini, begini. Benda mustahilnya begini, benda yang haru bagi Tuhan begini-begini. Benda yang haru wajib bagi rasul begini. Haru bagi. Berarti iman kita tertanam benih dah. Ya ada benih iman dah. Ya ada benih iman maka benih tu takkan kurang dah. Duduk situ, malaikat kita kerja benda yang me, me, mematikan atau memapuhkan benih tu. Tak syirik dengan Tuhan atau gi duk upo retak masyarakat, hak tu gi pakai gi matikan benih. Tapi asal benih tu tak akan mati benih tak akan mati. Benih tu kalau bersinar-sinar dalam hatimu, hati akan klik klik dengan biji iman kat dalam benih tu. Tapi benih saat ni tu, pokok asal saat ni tu, cabang dia ada pula banyak akan suburnya iman hati tidak subur, hak tu terhati ada cabangnya banyak tadi. Kalau seseorang menghijorkan banyak cabang-cabang tu, akan tambah bersubur lagi iman dia. Comment kat email tinggi Kalau kurang maka kurang. Maka hak kata waruddhi hadziyadatun imani bima ama waruddhi hadziyadatul imani bima apa? Bima tazidut ta'atul insani wa naqsuhu binaqsiha wa tilala dah. Hak tu tu masyaallahnya begini To'at seseorang tu To'at itu tercabang tu ha, Maka bentuk apa Ada cabangan ni ha, Kita tengok ke depan lagi banyak kalau Posoh pun cabangan iman Semayah pun cabangan Bagi iman, ada banyak kalau lagi Banyak kalau juga tu. Ha, tu Zikrullah, ada cabangan bagi iman Semua tu Nabi sebut dalam hadith Tapi Nabi sebut ada hadith dia Sebenarnya Pokok ulama amnik buat buat dasar untuk hipungkan benar ninya yo hadis tu ya Nabi kata al imanu bid'un 70 makniki banyak ni potlah kau sikit sikit Kita akan catat hadirin dulu taruh di awal-awal Al-imanu bidu'un wasab'un asyubatan Afdaluha Al-Imanu bintun wasebun abu uh, Shubatan. Al-Adzulah ha la ilaillallah. قول لا إله إلا الله illa Allah wa adnaha Kalau orang sekali tak apa Di matahatun ala ahli al-tari Wal haya'u syubatun minal imu Nabi tak sepup ni banyak ni ya? kata al imanu bid'un 70 syubatan bermula iman itu 70 lebih syubatan nisbah cabang dia ada 70 lebih cabangan cawang dia cabang dia bid'un bid'un ni kalau sebut bid'un ni lebih ni 3 tak sampai 10 ah ha? sampai 9 bid'un Maksi dia di dia tidak uh, tak jelas tu kata berapa. Maka sore pada seminggu hari kata tujuh tujuh puluh tujuh Singgaliwayak net tujuh puluh tujuh Tapi Kita ada pok um, pok tinggi kalian. Iman itu net puluh lebih cawang dia. Kami kata Iman tu pokok. Tapi cawang dia tu. Tujuh belum lebih Afdal luha Seabdal-abdal cabangan dia Ialah Qawlu la ilaha illallah Hak abdal sekali Sebagai Punye dia juga Iaitu Qawlu la ilaha illallah Mula-mula Hak-hak mula-mula sekali Hak abdal sekalinya Iaitu Qawlu la ilaha illallah Cabangan iman yang paling abdal Qawlu la ilaha illallah Buadhanaha Dan yang serena-renahnya yang paling rendahnya rendah berchuap-chuap 77 chuap ni. Hak paling rendah sekalinya nya cabang iman Yang tak sekali, patak su. Apa? Lima patul azza al-tari. Ah untuk membuangkan perkara yang menyakiti daripada jalan. Kita jumpa barang kena jalan nampak duk sekat atau nampak sapo, nampak kaca, nampak ah besi apa dekat jalan Atau pokok kayu apa saja benda tu akan mengganggu ataupun menjadi penyakit tik jalan lepas kita buang benda tu keluar tu maksudnya cukap iman ni buat tapi hak paling rendah sekalilah tu dan Nabi kata wal hayaun syubatu minal iman malu tu adalah satu cabang daripada iman Nabi sebut apa ya? polo 3 hari ni kau la, la ilaha illallah pastu iman atul azah al-tariq wal min iman laki sebut tiga je ya. sebab tu ulama rata cari tu eh 70 lebih tu apa tu, tu hipung hipung hipung ya tu syari dan lain-lain Nabi sebut masing-masing tu masyari ha, imam bai haqi pun ada juga buat buat apa kitab dia syu'ab al-iman tu bagi imam al bai haqi sendiri buat hipung-hipung ada ada yang berkaitan dengan iman ni pastu Ipoh maribu cukup Dia macam-macam Ulama tak sebab tak lama Bila ni Haa, Ibn Khidba Masuk Buat kakak dia Tidak-tidak ulama ada Ada amatin dan hadin Lepas tu maribu Ipoh-hipoh Bercukup 70 77 Haa, 77 Maka sini Maka kalau kita jumpa Kitab-kitab ulama Tu biasanya Kalau kata Syu'at Syu'at Syu'at Syu'at Syu'at Syu'at Nombor satu Mereka kata Masalah syahadat Kenapa? Nabi huyak dengar-dengar dan kata Al-Qudha Nuhak Aululah Ilaha Illallah Dan akhir sekali 70 jam ke 77 tu Ambil maknit Ima Qutul Azza' An-Tari Tok belakang Lepas tu malu ni Setengah ya Ikut semua sekalian top situ, tok sini Tapi Nabi kata malu itu setengah daripada Su'ab Ima Berarti kita kena Cari Najali, ini ulamanya dah terlukupun dan ini alhamdulillah, penghujjah. Ah, tu dia masuk Ah, ada. Makos sini dia kata syukur iman tu tujuh puluh tujuh. Ah, tujuh puluh tujuh. Ha, boleh Maka dia kata Maka bercabanglah iman Iman tu kan bercabang daripada tujuh ni ha, tu. Maka Ustaz dia kata Ketahui ulimu bahawasanya jumlah Syu'ab al-iman itu Tujuh puluh tujuh cabang Semua Haa tu habis Haa ni pun cukup Tapi syadab kita ni Susun pun tak nak turut Lekitab-kitab yang lain Kalau kita tengok lekitab lain pun tak lama selamat tohoning dulu tok ni, ni, ni lakih tapi yang pentingnya hak awak-awak shalla la ilaha illallah dan kemudian diakhiri dengan akhirnya ya, apa kita tengok ha de yang ke-77 membuangkan yang menyakiti daripada jalan yang ha, daripada jalan yang di jalan manusia sedonyo al imanu bi da'un wa sam'una syukatan ha a'la ha ni riwayat ni ha la ilaha illallah adna ha imatu al azanit tari Hati-hati akhir sekali hati-hati. Akhir sekali. Tak tengok tu macam-macam lah. Haa, tu selesai. <coughs> Boleh kau kita kitab ni, kitab ni ngolak kau ni. Boleh amati kita tahu. Dah tu. Hati-hati mengajar. Rok <tulah> dah. Ha, tu pun tak habis. Hati-hati. Hati-hati pun. dengan mengajar Big Dog. Mengajar habis kalau tu Tak ada gaduh dengan kerja. Kalau tu eh tak sibuk dengan benda lah Ia boleh ngajar kita habis ngaji tu Malaiknya klip pak tu Haa mula sibuk orang datang muda ni Tak ada semua Walaupun sebuah orang datang Tak sibuk Kalau ia tupuk kepada medan ni Tupuk untuk kidimak masyarakat semua Ia ada Tak boleh ngaji benda tu Ah ha, habis itu Maka kata Musa ni Rahimahullah ta'ala Pertama Ha, pertama, daripada syu'ab al-iman ni Daripada bagai-bagai iman Ini seabdal-abdal Selebih-lebih daripada cabang iman ha, Apa? Syahadatu Allah ilaha illallah Syahadatu Allah ilaha illallah Apa maknanya? Ia ni mengaku hati Betul syahadu Allah ilaha illallah tu yakni mengaku hati bahwa Allah jua Tuhan. Ha, tu. Mengaku hati bahwasanya Allah jua Tuhan. Nah, itu makna syahadat la ilaha illallah. Hati dia terima dan mengaku kata Tuhan, Allah je Tuhan. Ha itu mak makna daripada la ilaha illallah. Adapun terjemahan dia arti arti la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tu arti bukan makna. Makna la ilaha illallah itu apa? Allah je Tuhan. Itu makna dia. Tidak ada Tuhan Malaikat Allah Jadi Allah aja Tuhan Itu ha, maksud Daripada la ilaha illallah Waktu tegailah pada yang sebutkan kitab waqarah tu Ada makna Masya Allah Kita dulu pun Behar kata makna Yang kata makna tu lah Arti lah Arti tu terjemahan bahasa Adapun makna tu Benda yang dipaham Daripada Daripada Perkataan tu Tu makna Tak serupa kalau kita tahu La ilaha ilallah Artinya La tiada Ilaha Tuhan Illa malaikat Allah Tiada Tuhan Malekah Allah tu arti Mungkin makna lagi Apa makna lagi Bagi tiada Tuhan Malekah Allah Allah je Tuhan Allah jual Tuhan Tidak ada duit Dalam poketku Malekah 10 Tidak ada duit Malekah 10 geni Apa makna Ini 10 geni Yang ada, -ada tu Makna lagi tu Dia kaya Kata tiada ada Dalam kocek Malekah 10 geni Apa maksud Sepuluh je yang ada Sepuluh genih yang ada-ada Itu maksud daripada kata ayat tu Begitulah Bila kata ilaha ilallah Allah jah Tuhan Bila semua kata Allah jah Tuhan Allah jah yang ada zati Allah jah yang sedia zati Allah jah yang kekal Allah jah yang kekal zati Allah jah yang mukhalafadil hawadis Allah jah yang qiyamu bin Allah jah yang wahdaniyah, Allah jah yang Allah jah yang ada kudrat Allah je yang irada. Allah je yang sama bahasa kala. Ha tu terkandung dalam la ilaha illallah tu 20 sifat tu terkandunglah tu dah. Berarti orang yang tak mengaji benda tu kata saja je hati dia tak akan dapat membenar benda tu. Dia tak tahu kata apa murat dengan la ilaha illallah. Tak ada pemahaman ke Allah apa. Sebab tu kalau dia mengaji la ilaha illallah dia tak ada isi, ada isi. Dia tak sia-sia kata la ilaha illallah tu benar. Hok tu dah, hok jadi bitokoh Hak tu Hak <laughs> jadi bitokoh, hak berat Bila timen dengan dengan kejahatan langit Diberat hok tu Kini Ki isi dah Ni hapoh lah, ilah lah tu Hapoh ha La ilah, ilah La ilah, ilah Kocok kepala ya Kocok kepala tu bukan boleh pahlaw Bukan pahlaw Itu satu cara-cara ya Cara-cara pada tarikhah-tarikhah sufiah ya Bukan boleh pahlawan dengan kocok tu Cuma yang kocok Yang paling di kanak itu adalah tertib Bagi mereka Ada untuk nak tarikkan perhatian hati kita Untuk nak silakan maknalah ilah-ilallah ke Jangan ada perhatian silap Atau semata-mata tu, ah, tu. Oh, tu. Nak ah, semata boleh pahlawan tu Peningnya tu Kalau semata-mata boleh Semata-mata boleh Ni ajak anak ke ya? lah Ilah-ilallah Anak-anak lelah Oh, orang tua pun pun Jom, apa anak Baca gitu Tak apalah dia yang lekat dulu Cara-cara yang dengan bergabung Tak apalah Tapi orang tua ni Bukan semata-mata apa-apa Cepala ni tu tak reti Keposkara Apa tu Apa tu ha, kata lah Ilaha illallah tu Apa dalam hati dia okay, Kita mengucap lah Ilaha illallah Tiap-tiap kali tu Penuh-penuh isi kandung ni Bukan kata siah-siah ada Haa tu Mapa syahat Allah, Ilaha illallah ni adalah afdal sekali Bukan akan terbina iman dengan orang ni Terbina iman dengan orang ni Kalau lupuh ni, lupuh iman ha, Lupuh hari ni, lupuh iman kalau dah dah. Ha? Habis itu Syahar tu Allah ilaha illallah Dan ia, ia seorang tu ikrarkan Apa ikrat? Mengakukan Mengaku lidah Iqrat ni mengaku lidah ha, Serta membenah hatilah Iqrar kan bi anna arak ah, lagi Melayu. <laughs> Iqrar kat bi anna Muhammadan Rasulullah. Mengaku lidah dengan bahawa Muhammad itu Rasulullah. Yakni, maka apa? Muhammad Rasulullah. Yakni eh uh, apa? Kita nak apa? Yakni mengaku bahwasanya mengaku bahwasanya Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu Ialah seorang Utusan Ialah seorang utusan Daripada utusan-utusan Allah Daripada utusan-utusan Allah Haa Tiada Tuhan melainkan Allah, jadi Allah jua Tuhan. Dan Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi Muhammad itu harapan Tuhan. Harapan Allah. Apa mana harapan Allah? Bila seorang itu jadi harapan bagi sesiapa, dia tak boleh khianat dah. Harapan Allah yang kena benar cakap dia. Lagi pula kena amanah perbuatan dia. Kena menyampaikan apa yang disuruh menyampai. Lagi pula kena apa dia? Cerdik, bijaksana apa ha, tu harapan boleh dikatakan harapan a ha, tu habis habis cerita dah a ha, henah mak kau tu kena mengaku hak tu lah sebesar besarnya afdal iman ha, habis ha, tak apa lah tu ha, kena mengaji yang penting kena mengaji kena mengaji waktu tu masa Allah sedih tu penting sebelum kita nak hadap kepada menuju kepada benda lain ilmu-ilmu yang lain Patutnya diasaskan, ditabukan Dengan seming-seming dulu Lata-lata rumah kita tu Lata-lata iman kita tu Kena pergi dulu Dengan akidah benda tu ha, Tak nampaklah saya ni Sapa kepada tupu, segala ilmu Sehingga tak erti besok Sipap kudrak, sipap irada Tak tahu benda apa ha, Nak kata tak nak, nak, Walaupun kata tak boleh pun tak apa Tapi tak tak payah benda tu si paman ni tak tahu apa saja. Gaje. Ha ingat muluklah wallahu jukidan bakmu fa latuhu lil hawadisi kiyamu binasihi wahdaniyah. Udra illa imu. lah Napal saja tapi tak reti dengan kandungan. Ha habis cerita dah. Sekolah parduin jelah. Hop-hop parduki payah lagi tu ke masjid tadi kita dah. Ah parduin ya. Parduin ni Faridah musparidatul fara'id tu Lepas padu indah tu kalau ngaji Cukup dah Yang segala galau tu ada dah Bekat dengan sam'iyat Apa semua ada sebut langkah dah tu Tak apa dah tu Tapi kalau sekolah uluhiyah Nubuat tu Paridah dalam kitab bakurah tu Tapi tak sentuh Masalah sam'iyat Dan bakurah dah Tapi faridatul fara'id ini Ada sebut Ngaji ngaji Yang penting je ngaji Kedua Kedua daripada syarat 77 kedua nya mandi ha kau mana mandi daripada janabah suci badan maksud mandi ini suci menyucikan badanlah menyucikan badan sama ada dengan cara mandi ke atau yang lainnya yang akan menyucikan badan Mandi yang ini menyucikan badan daripada janabah daripada janabah Allah Daripada janabah Janabah ni Keadaan janabah tu Daripada junub Daripada orang yang berjunub Janabah dengan junub Janabah tu sifat Bagi orang yang berjunub Orang tu apabila bersifat dengan janabah Dinamakan junub Apa orang yang berjunub Junub-junub eh? ni apa eh? You know Junuk ni ke apa? Haa? Eh lah Kenapa Junuk? Macam turkong ke Junuk? Mana tunjuk po? Tunjuk ke apa? Ha. Apa Junuk? Uh, apa? Junuk Junuk apa? Jawab sikit Junuk Janabah ni ke apa janabah? Janabah tu apa Junub tu apa Junub tu apa Junub tu apa Junub tu ni Orang yang melakukan jimuk Ataupun keluar mani Junub Orang melakukan jimuk Walaupun tak keluar pun Bila dia jimuk Dinamakan dia berjunub Ia ada janabah dah dia Bila dia jimuk perempuan Jimuk isteri dia Salah Cema habis setih tubuh dia Masa Allah tak jelak di rumah habis Ha so Allah kata gitu. So Allah kata, jadi benda yang maknawi yang ada di anggota zangir tu, mesikal. So Allah kata hitam ya, binu. Sekalian badan dia tu hitam. Akan menyucikan a uh, kecemaran tu ataupun menyucikan benda yang cemah itu oleh kita mani. Bila kita mani cuci balik habis. Keluar. Ha, tu junub orang yang berjunub, kata apa keluar mani. Ha, tak jimak pun tak apa tapi keluar mani, mimpi ke, ngiga naik bulan ke masalah. Ha maka keluar mani Keluar mani tu berjunub dah tu Berjunub dah tu Ha tu orang tu bersifat dengan janabah Baik eh, dah Ha maka kita mani daripada janabah tu hak daripada janabah tu daripada junub Daripada orang yang berjunub saat ni Mani Oh mani Keluar mani angkat hadawsa tu Masuk dalam Masuk dalam iman juga Kerana Nabi kata At-tuhuru syatur Syaturul iman dah itu At-tuhuru syaratul 'ishatur eh, bagi iman. Bermula uh, apa dia? Suci itu. Suci badan itu uh, daripada hadas itu adalah syatrul bagi iman. Adalah separuh bagi iman. Maksud iman di situ sembahyang. Iman di situ uh, dengan makna solat. Jadi separuh bagi iman. Apa makna? Tak sah sembahyang kalau tidak suci badan. Maka dengan sebab bersuci badan itulah dapat sos semayal Maka seakan-akan jadi separuh bagi semayal dah Haa tu kalau kita tengok Habis itu Haa tu habis Mandi pun kena mandi Haa berartinya kalau kita berlaku janabah tu mandi lalulah malam Kedua kerak Dalu Kalau malam-malam Ramadan kau Dalu lah Lepas pada makan sahur kau dua Kira dulu sekali Isteri, suami isteri Tok tek, tok tek Gura cara awak hmm. Khabar-khabar lah ha, Dek dia Dek dia dia Siap tu Pakaian <laughs> akhirnya Dia kena tidur-tidur Haa, siapa, siapa pun Haa, subuh pun tak payah ha, subuh pun tak payah Cera, aku tujuh Haa, ah, tak manis lagi Tak ada problem, posor terus Tapi Maretnya kita manis selalu Ah manager lu kita kalau kita tak biat tubuh kita dalam keadaan ejan itu. Ini benda ni masuk dah iman juga ni kalau kita selalu menuanikan benda tu insyaallah. Itu menekatkan iman kita juga. Ah ha, lagi pula dia kata <tose> lagi pula atau haid haid atau ni atau mana atau pada janabah. Ini bagi perempuan yang datang haidlah hey, atau mani daripada haid. Ah orang perempuan ni kira Bukan junub Ni panggil haid Orang yang Datah hei tu haid Tapi junub ni istilah Kepada mereka ni Mereka yang keluar mani Seperti ni Haa tu. Orang tina pun Berarti kalau dia jimak dengan suami dia Panggil junub juga dia Berjunub juga Dengan sebab dia jimak Orang tina sendiri pun Haa Bapak tu dah Atau heid, heid bagi perempuan Haa, Mani daripada Haid. Mani apabila Habis darah tu lah Haa. Habis darah Tekar darah duk mari lagi Mani pun tak nak cuci Tak cuci waktu lah tu Mani tekar habis Dia dah tehe 7 hari dah kaya Habis 7 hari Aha, Maka habi dah bertit Dah baru ha, Darah tak dat lah ni Boleh lah Kijau-kijau pun Lalu tu mani Mani he Abang ni mani daripada he Attau nifas Attau pada Janabah juga Jadi mandi daripada nifas Ni bagi Uh, aa panggil orang perempuan yang beranak bila ia beranak akan keluar darah lepas pada beranak ke okay, itu dikatakan darah nifas. Orek okay, tu tu orang perempuan nifas, nifas tu pokok tinah tu dah, hak keluar nifas dah. Maka nifas ini pun kena mandi juga. kena mandi daripada nifas itu. Maka semuanya termasuk dalam kata eh ya, at-tuhur berlaku. Fahala. Ya. Musalah kita wagi tube 223 tu asalnya satu at-tuhur ya, Menyucikan diri Menyucikan diri daripada hadas tu ha, Habis ha, Habis tu hmm. Lagi Ketigo ketiga, ha, ketiga. ni benda suam iman lah kau tu dah Tapi huang ni berbentuk perbuatan Berbentuk perbuatan ni Ketiga mengambil air sembahyang ha, Mengambil air semayat ke basuh air kapung kecek dulu. Make air semayeh, make air semayeh. Jadi ambil air untuk semayeh gitu. Ambil buat apa? Dok kena semayeh tu bawa hak juga ke? Kan? Eh? siapa pergi ambil air semayeh? <tuk> kecek yang make eye Jadi, dia ambil air semayeh. Jadi mengambil air untuk gunakan dia Basuh anggota lepas tu semayeh gitu. Tanggung-tanggung kecek belah dah. Ambil asmai, ammai asmai lagi. Ah tu mengambil air sembahyang. Kalau sekarang ni pakai berwudu. Nah ada berwudu sini bakal pahal dah. berwudu. Mengambil air sembahyang ataupun dikatakan ber berwudu. Berwudu ni pekau yang ketentuan bagi umat Muhammad ya. Umat dulu tak ada. Ni khususiat bagi umat Muhammad berwudu. Ha tu. Maka orang ni, ni pun syu'abul iman juga Kerana Nabi kata La yuhafizu La yuhafizu alal wudu'i illa mu'minun Ada hadis sebut Tidak menjaga di atas wudu' malekah orang beriman Haa Wa la yuhafazu alal wudu'i illa mu'minun Itu kata eh, Nabi Maka di situ pun ulama boleh ambil kata Oh ni pun bagian bagi syu'ab iman juga ni Kerana Nabi sebutlah paham mu'minun dia Mu'minun orang okay, yang boleh kata beriman orang okay, yang berwuduk maka bermaknanya wuduk ini pun salah satu daripada cabangan bagi iman juga ha tu mengambil air sembahyang mewuduk mewuduk ha sekarang ni mewuduklah nak apalah wuduk <laughs> me asmai berwuduk mewuduk siap au namlah <laughs> mat you tu dah sama jua berwuduk Kecik pasal kampung gitu je. Sepo ais maye bila bata ais maye oi kampung kata kena. Ais maye jatuh. Jatuh ais maye. Jatuh mana? mano? Cicutik ah kena ya, tak kutik. Nak jatuh situ mai situ ah. Maksud jatuh ni bata. Bata dah jatuh dah. Kecik gitu. jatuh ais maye kedak. Ah oh, siap jatuh ais maye dah. Jatuh mano? Kenapa tak ya, mai selalu? Tak kutik. Ha, jatuh. Maksud jatuh ni batak ais maya Cakap perbasal kita gitu gitulah. lah pun masuk dalam syukabul iman juga Ingatlah lah Keempat ha, Keempat Daripada 77 tu Sembahyang yang fardu Haa ni Maksud ni berbentuk amalan Jadi sembahyang yang fardu Yang fardu lima waktu tu lah Sembayang yang fardu yang lima waktu tu Amik daripada Subuh siapa ke isyuk Itu ha, dinamakan Sembayang lima waktu Yang ferdu Waktu pun masuk dalam bagai Su'abul iman Kerana tu yang kata Inna salataka Alam mu'minina Alam mu'minina Kita bermaukuta Semaya itu di perdu di atas Di atas orang yang beriman Ditentukan waktunya Untuk orang beriman Berartinya orang yang jaga semaya Orang itulah orang yang beriman Maka semua ayat setengah daripada Su'ab dan bahagian Dan cabangan bagi iman dah Haa, tu boleh paham dah Habis dia sembahyang yang fardu <coughs> Habis Haa, lagi pula yang kata Kelima Kelima daripada, haa, oh, cepat-cepat lah dah Kelima Kelima daripada tujuh puluh tujuh ha, ni kita ngajar kampung pun, oh, ginilah Haa, ngajar dia oh, Wianapok kepentingan viet tahu kalau kita ngaji kitab ni orang okay, kenapa banyak kau oh banyak kau kita kena buat ni bekat dengan iman kita kena untuk menekap iman kita dengan benda-benda ni benda-benda ni patut ke patut ambil buat baca-baca jugaklah kelima kelima daripada tujuh 77 ha nah, tu kena tanda-tandalah tanda-tanda sendiri lah sebab dah alih-alih tadi pun kita kena tanda-tanda lah kalau kita ingat dah tak apa kalau tak ingat lagi kena buat tanda-tanda sendiri kelima puasa bulan Ramadhan ni pun syu'abun iman juga masuk dalam cabang bagi iman, puasa pada bulan pada bulan Ramadhan kerana tu kata ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikum usiyah, hey orang beriman, diperdu atas kamu puasa bulan Ramadhan, bermaknanya orang yang menunaikan puasa ni orang yang beriman orang beriman, kerana tu perintah kepada orang iman lah. Maka benda ni adalah benda yang tercabang daripada iman itu. Bila ia buat daripada iman dia akan keluar benda ni Keluar bertuk perbuatan begini Haa tu Haa tu habis itu Yalah lakar tu Haa tu puasa pada bulan ramadhan ha, Habis Keanam Keanam daripada tujuh puluh tujuh Hajj dan umrah Yalah lakar weh Haa -ha. Haji dan umrah Ha ni ni wajib dah ni ni. Untuk esok tak ada esok dah, raya Haji. Keenam ha, <glusion> haji dan umrah. Fardu yang ainin atau kifayah. Ha tu masuk juga. Haji dan umrah. Tak ni maklum dah. Ha ni maklum dah. Haji Walillahi wallillah alannasihat hitul bait. Apa? Wallillah alannasi hajul bait man istata ilaihi sabila eh ha, tu masuklah aku ada tu dalam tu tu. Maka dia kata haji dan umrah. Haji dan umrah. Fardu yang ain atau kifayah. Hmm ada dua. Haji yang fardu ain, haji yang fardu kifayah. Umrah yang fardu ain dan umrah yang fardu kifayah. Ha buat benda tu tu masuk dalam syu'abul Iman kau. Tulis itu sikit ya. Eh. Haji yang yang yang fardu ain tu apa? Ha tu. Haji yang fardhu ain tu, uh, itu tu di situ. Haji itu ialah fardhu ain. Haji itu ialah fardhu ain dengan ijma ulama, dengan ijma ulama bagi orang yang kuasa. Adapun haji yang ferdu kifayah Adapun haji yang ferdu kifayah Ialah Haji Bagi sekalian orang yang beriman Haji bagi sekalian orang yang beriman Untuk menghidupkan Baitullah Untuk menghidupkan Baitullah Pada tiap-tiap tahun Adapun umrah Maka Fardu'in seperti haji, farduin seperti haji dalam madhab kita Syafi'i. Dalam madhab kita Syafi'i, bagi segala yang kuasa, bagi segala yang kuasa, dan fardu kifayah. Dan fardu kifaya Ialah umrah Ialah umrah Untuk menghidupkan Untuk menghidupkan Baitullah Dalam tiap-tiap tahun Dalam tiap-tiap tahun Habis itu kita boleh bual itu masalah haji yang wajib. Hak tu tak ada siapa kilah. Ijma ulama. Masalah haji, masalah haji adalah fardhu ain di atas tiap-tiap mukallaf yang berkemampuan. Bila kuasa untuk berjalan untuk mencapai kepada baitulloh, wajib atas dia karena mengijazkan haji. Itu ijma ulama. Tu dikatakan haji yang fardhu ain. Ada juga haji yang fardhu kifayah. Apa haji fardhu kifayah? Haji atah tiat-tiat orang beriman atau bukan pun mukam bumi ni untuk hidup Baitullah. Kalau sekiranya pada tahun tu kosong orang tak ada seorang habuk duk tawaf depan Baitullah, tak ada siapa duk kijakan haji di Baitullah, haré berdosa semua dunia. Berdosa semua orang beriman atau seluruh dunia beriman berdosa habis. Karena itu fardhu kifayah. Janganlah seorang. Hidup baik Tullah yang melepah baik Tullah kosong Dari kadang-kadang eh, tak boleh aku kaji pada tahu tu mino tak ada orang mabih Arapah tak ada orang wuku mana Haram habis Haram habis Dan berdasar semua Jadi farduki fayah Berarti masalah farduki fayah ni kita tak boleh mana dah karena orang sentiasa hidup akan baik Tullah tu tak ada orang okay. Tak ada satu minit pun kosong Baik Tullah daripada Tawah saya ngau masa banjir, masa boh sedih dak baitullah tu bukan lagi, sungguh-sungguh dok benar-benar nak tawah, engkau, anda? Oh, Walaupun demoan dok dok dok dalel ni lah kepada, tapi adoy, dia Masih-masih ada masuk dah benar-benar keliling web tujuh kali, oh. tujuh, agoh lah. Noya kata noyi melakukan juga benda tu tawah. Tapi kalau kita tak tahu apa pun, fak Jin pun dekat tahuah, dekat tahuah di situ. Uh, semua, semua hamba Allah tahuah. malaikat ya tahuah di baitun baitun makmum dah, tawah di baitun makmum. Ah uh, baitun lah baitun di langit yang ketujuh tuju. Hmm, habis itu, maka dia kata sini ni pun syubuh iman juga. Kita kerja benda tu meningkatkan keimanan kita juga tu satu bagai dari cabangan iman. Kijau haji dah Dan umrah Sama ada haji haq fardu'i Atau haq fardu'i Umrah haq fardu'i Atau fardu'i Umrah ni mazalat kita syafi'i Dan malah hambali Adalah wajib Fardu'i uh, Ada pun mazalat lah, Hanafi itu sunnah mu'akad saja Bukan benda wajib Jadi kilahlah masalah tu Masalah umrah sendiri tu Ada haji ni Tak ada siapa kilah Waktu wajib atas tiap-tiap Muka'alab yang Berkuasa Yang kuasa dan mampu Untuk hadap kepada baik Allah Habis situ. Ketujuh Ketujuh daripada 77 Berarti tinggal 70 lagi, lagi ya? Yang ketujuh Perang Sabil ha, Perang Sabil Perang Sabil Perang ha, Sabil Perang Sabil ni Masuk dalam Syu'abul Iman juga Tulis itu betul perang sabil Musana kita je tak kata Data dengan lafah jihad Dia kata jihad tu itimal lagi Jihad tu itimal, atau Jihad nafsi Jihad diri, jihad nafsu Jihad seteguh Itimal lagi lafah jihad tu Tapi Bila sebab terperang sabil Hak tu orang itimal, tak nak itimal lah. Maknanya Kandalki dengan jihad Dalam dalam hadir Nabi Berkaitan dengan syu'abul iman Adalah jihad Jihad seteguh tu Jihad setuju Ketujuh Perang sabi, yakni Perang dengan kafir Perang dengan kafir Untuk menolong agama Islam Perang dengan kafir Untuk menolong agama Islam Dan meninggikan agama Allah Untuk menolong agama Islam Dan meninggikan Agama Allah Ha, itu makna perang sahabat Itu yang katakan Ya ayuhan Nabi Harid al-mu'minin alal kita Allah Ta'ala suhu Nabi itu Allah Ta'ala suhu Nabi itu <laughs> Bersemangat dan untuk naruh Nabi itu me Menggalakkan orang beriman itu Berarti masalah Masalah uh, kita ni Kita al-kufar ni Orang tu bergantung dengan, iman. bergantung dengan iman Akan tercabang benda tu daripada iman seorang kalau tak ada iman, sorok Dia tak gi Dia tak gi tak iman Ingat pergi dengan iman Kalau pergi dengan iman, itu akan selamat Dan dapat pertolongan Tuhan Bukan pergi dengan semangat Kalau pergi dengan semangat, dia tak gilirat Tak ada Dia pergi sampai tengah lah, habis angin Habis angin, perang, perang, perang Dia bawa pergi tak boleh lah Mulau-mulau, nampak angin terik-mulai lataya tu Kurang-kurang-kurang sampai tengah lah Prang Ha, tehye, tehye monen, ha, bila jah ya kering tak busur lah, jom ya busur di konglomoran tu jah ya tehye, ha, maka kita buat tu jangan jadi semangat tehye gitu, asitu ha, juga berarti semua ni berkait dengan iman, yang kena, yang kena terbina dia tak iman tu seorgaya tu, ha, ha, tu, ha, habis itu perang sabillallah, perangkan sabillallah, tapi kait tu, yaklah kalimatilah untuk meninggi agama Allah Ta'ala bukan untuk apa-apa tu juga lah. Habis itu Itu dikatakan Perang Sabin Itu masuk juga dalam Syu'abul Iman Syu'abul Iman Habis itu Habislah Kedulapan Kedulapan Syedah untuk Perang Sabin ni Yang ketujuh dah Masya Allah eh ke ya kata ke-8 daripada 77 ha 70 bagi 77 bagi itu apa hijrah hijrah maksud hmm. hijrah apa mana hijrah sini yakni berpindah daripada negeri kafir berpindah kepada negeri Islam hijrah yang ni berpindah Daripada negeri kafir Negeri orang kafir tu. Ha, tu Berpindah kepada Negeri Islam Berpindah kepada negeri Islam Kita duduk dalam negeri kafir pasalan Haa tu Seperti dengan rohingya tu Duduk du, du, du, hijrah Tu je duduk negeri orang Rohingya tu asal je bukan duduk tempat tadi Je bukan orang tempat tadi Di Burma tu je orang tu dia ya, asal usul tu Masalah nu, Beritih dulu Masalah dulu Dia ya, ambil orang menghaldeh tu Mari duduk Mari buat kerja Mari duduk situ Khabar-khabar situ, situ. Jadi beranak banyak situ Banyak Sebab kepada Ramah pulak dalam situ Ramah pulak dalam Dalai kawasan tu Asal bukan orang situ Tapi Bukan asal pun lama Dah duduk mari bertahang-tahang Beratuh pada Soalnya kata macam tu kan Duduk mari lama dah Soalnya rumah tu Pak Iyadah tu dia kigo tapi ha, nisbah kepada sejarah apa semua itu bukan tempat dia bukan negeri dia pada asal binya tu ah ha, tu maka masa tu dia ya, tak ada dah tak ada kuasa nak duduk dah kalau tak kuasa nak duduk lagi dengan dengan bawahannya dapat mudarat dirinya nak buat gana lagi dah kalau duduk pun tak boleh diam tunggu tik bakah habis tengok ni terpaksa kena hijrah nah, hijrah itu pun adalah singgah pada syu'ab iman dekat tanya lah dan nyoda motif. Ah tu ada boleh plus teng tu ia bukan negeri kafir bukan negeri Israel eh, berasal negeri dan dia ndak negeri hak dia dah. Maka dia tak kena dok hijrah. Ah uh, kalau nak hijrah juga tu lain hal lah tapi maknanya ah uh, ia bukan maksudnya tak rehijrah ni pada sasarnya. Dia kata berpindah daripada negeri kafir kepada negeri Islam dia kata. Tapi berpindah tu bagi orang yang tiada kuasa menyatakan ugamonyo agama orang tu. Berpindah tu bagi orang bagi orang Islam yang tiada kuasa menyatakan ugamonyo agama orang tu. Agama orang itu tak tak kuasa menyatakan ugamonyo. Faham dak tak kuasa menyatakan agama? Tulis itu betul. Ah uh, menyatakan agama seperti tidak boleh sembahyang Dan azan Masalah Seperti tidak boleh sembahyang dan azan Masalah Nak bad pun tak boleh Jangan nak bunuh Not bad tak boleh, bunuh, bad, tak boleh. Bad, pun. Semuanya pun tak boleh Gerung Nampak bukti sembahyang Bila nampak bukti sembahyang Masalah Itu nak menyatakan agama tak boleh Nak menyatakan agama Islam tak boleh Maka bagi mereka yang tak kuasa begini Hijrah dia, boleh hijrah gila Haa, boleh hijrah gila Haa, orang yang tiada kuasa Menyatakan ugamu, ingat malak Dan jika dapat Ia, ia seorang tu Ia dapat Ia mampu, ia kuasa Menyatakan Ugamu padanya padonyo. Ha, padanya Jika dapat ia seorang Dapat menyatakan, mengzohirkan agamamu, men menyatakan dan mengzohirkan tanda-tanda agamamu pada pada pada negeri kafe itu, pada pada negeri kafe itu, ya dok di negeri kafe, tapi tak ada masalah Allah kalau semua yerba punya tak ada po, ah demo tak ada po, kalau berpo demo tak ada lagi, ah. Ha, jika dapat menyatakan ugama padanya pada negeri kapeh itu, maka meninggalkan berpindah itu afdal kata. maka meninggalkan berpindah, tak berpindah ke mana-mana tu, itu afdal lebih baik daripada berpindah pindah apa? boleh tukar semaknya, bejah, tu, habis, kita duduk di mana pasal duduk di no, negeri kapeh-kapeh duduk di Dua uh, di Cina Cina tak tahu lah lo ni Dua uh, di Rusia Dua mana lo sahaja Masalah Dua di situ dia pun tak ada lari apa kita Ah uh, tu Bisa sahaja lah Kalau lari tu lah halah. lah Tapi kalau uh, kalau mereka tu tak ada Kita boleh menyatakan agama kita Semayang boleh posa Boleh raya apa pun Boleh senen ini <tuh> Hamako itu Meninggan berpindah itu abdhan Ah uh, tu jadi tak tak pindah ke mana-mana tu Afdahlah Kenapa? Kerana rumah pun situ dah Kebun buat dah Duduk situ dah Rumah pun kita dah buat dah Nak pindah ke mana lagi? Ya eh lah. <tuh> Habis Maka meninggalkan Berpindah itu Afdahlah <tuh> Allah Macam-macam lah Masalah hijrah ni Macam-macam lah Hukumnya Ada dengan mana, mana wajib Ada harif pula Ada juga harif hijrah dan terkadang haram hijrah kata. Dan terkadang Kadang-kadang Terkadang haram hijrah Hari kita berpindah Ada juga deh haram kita berpindah Ada Yang kata sekira-kira Dapat ia Ia orang yang ni ha, Dapat ia-ia ia seorang tu dapat menyatukan Ugamu padonyo so, e sekira-kira dapat ia seorang tu dapat meneguhkan dirinyo diri seorang tu paham menegah menegah ni menahan ataupun menjaga sekira-kira so, dapat ia seorang tu meneguhkan ataupun menahankan ataupun menjagakan dirinyo diri seorang tu boleh jaga diri dah dan harta-nya harta seorang atau pada diri Jadi dia dapat menegahkan dan menjagakan harta dia Harta dia yang menjaga boleh Dan Ugamonyo nya bagi seorang tu Dia dapat jaga ugamah dia Dapat jaga harta dia Dapat jaga diri dia Menjaga dan menahan Menegah Daripada kejahatan kah? Fik, tak situ Haa jom dapat ia menegah diri menegah dan menahan menjaga daripada kejahatan kafir. Ah ha, itu menjagakan diri daripada dizolim oleh kafir, menjaga menjagakan harta daripada dirampas oleh kafir, menjaga menjagakan agama daripada dihina dan disekap hok-hok berkaitan dengan agama tu. Kalau dia dapat jaga benda tu, harah dia nak hijrah. Harah hijrah. Ah tu. Apa dah? Tapi masya-Allah menegah ni menegah dengan cara-cara yang tidak dilawan oleh syaraklah. lah haa, yang tak haa, yang menegah dengan cara yang tak melawa oleh syarak, mentak bejalah lawen dengan syarak. Apa maksudnya? Kalau meneguhkan diri daripada dizolim oleh kafir, tapi dengan sebab kita melakukan kejahatan. Tak eh, eh, tak dijaga diri malaikat kena tak. Tak kena kelubung Tak kena hidup hijab kena turut demo habis-habis Apalah selamat Makan babi sekali Minum erok sekali ya, Tak apa boleh jaga Jaga gitu bukan makna jaga Macam mana jaga Hock tu tak tahu bukan makna jaga Hock tu Biar tak? Ni kata eh, Tak apa Kawan boleh jaga diri Hock tu kawai tak kena amik Tapi kena Sekali lah <laughs> Kena sekali ni demo Mereka hock tu Hock tu tu tak dia tak tak masuk dalam hukum haram. Ah ha, bukan jadi wajib pula pada pada, pada satu kerapuan. Tapi ni tak boleh jaga diri dia. Maknanya orang tak ada karu apa dia. Kalau sekadar-sekadar kedah mereda, musing-musing tepi-tepi rumah tu, boleh buat Ahmad-Ahmad. Boleh doa Allah gib masalah. Hak tu menjagakan diri dia, harta dia dan agama dia dah daripada kejahatan TKP tu. Maka ketika tu musanna kata terkadang haram hijrah. Sebab apa? eh Khalid. Dan ia asing pada tempat daripada mereka itu. <tuh> ah, tu, daripada kejahatan kafir dan ia seorang tu asing. Ah, terasing daripada te, uh, tempat. Asing pada tempat daripada mereka itu dan asing ni apa padahan dan waulahan. Walhan ia seorang tu sedangkan ia seorang tu asing asing berasingan duduk dengan cara terasing dok suku-suku ah tu dok lalai-lalai dok bertempat lalai asing pada tempat daripada mereka itu mereka itu kafe mereka itu kafe maksudnya bertempat lalai bukan dok sekali Okay, sekali. Kita ada kampung kita, ni kampung Islam berlaku Tak ada pria dapat Menginggah kampung, tak ada siapa dia dapat Menduk-duk, menduk-duk, kahu pa masalah Maka duduk sekali Bukan duduk-duk, duduk asing cara dia Kita asing cara kita Haa, orang tu, tu harai dia hijrah Kenapa pa, kalau kita hijrah juga Tempat kita akan dirampak oleh Kapi tu Lalu tu bila tempat kita dirampak oleh kapi Harai kita berpindah di, akhirnya okay, dia ambil oleh Harbi tu Haa, tu depan lagi masalah nak tu. Dan jikalau ia seorang tu berpindah, kalau berpindah juga daripada tempat tu, Nah, saya jadi tempat itu negeri harbi. Tempat itu, tempat yang ia duduk tu, negeri harbi. Negeri orang kafir yang melawan Islam. Amir Cina. <gmail> Jagong lah tu. Haa, sengal-sengal tempat tu. Haa, tu yang bih pakai jualan. Pak Nampak top pack nak beli Jual-jual gigi. Tidak apa pada tempat tu Kalau kita tinggal habis Akhirnya make demo habis Tengok habis Kalau Malaysia <laughs> Malaysia tu ya. Kalau nak habis lah Situ hmm. Kalau situ ah, <clears throat> uh, tu banyak lagi tempat tempat Kalau rumah kita pun macam-macam lah nah, Tengok kadang air tu Maka kata kalau kita tinggal Berpindah nak jadi tempat itu Tempat kita duduk tu negeri Harbi kampung kita demo tak ada kampung lagi kita duduk juga tak ada apa kita duduk tu boleh jaga diri lagi boleh jaga harta kita boleh jaga uh, agama kita lagi Lepas tu, tempat kita duduk pun asing suku daripada tempat demo tapi dengan sebab kita berpindah akan di dikuasai tempat tu oleh orang kafir maka ketika tu haram hijrah harah hijrah Allah akbar hmm tak kira tengoklah Macam-macam oh, tu Pada tempat tu daripada mereka itu Dan jika ia berpindah Nak jadi tempat itu Tempat yang ia duduk tu Negeri harbi Negeri bagi orang kafe Yang melawat Islam nah, Orang kafe Nanti Nak tina'umik ya Tina'umik hmm. Maka wajib Ia, ia seorang tu Iqamah Bermukim Dan duduk Pada tempat Tempat seorang tu Wajib pada ketika itu Ketika mana? Ketika uh, dapat menegah diri Dan harta sampai akhir tu. Ketika itu Ketika dapat meneguhkan diri dan harta sampai akhir Kalau dia dapat meneguhkan diri Dan harta dan agama daripada kejahatan kafir Maka ketika itu hari yang berpindah Hari yang berpindah ha, Tengoklah Dia seorang tak sama Kata dia ni dengan dia ni tak sama Keadaan dia kelakuan masing-masing tak sama pula Kadang-kadang tempat dia ada tempat demonung tak lihat lalah lalah tempat lalah kada eh ha, ah tu ni bersabit dengan hijrah hijrah ini pun termasuk dalam syu'abul iman kau yang akan menekatkan iman hmm dah Sumpah dengan tokoh-tokoh ulama dulu Nak duduk tak boleh lah Negeri tanik dulu Masa dulu masa, masa Masa Masa syedaw Dulu pun tak selamat Masa syedaw Masa itu pun Kerana baru-baru Sangat-sangat ya Maka Kuraih selamat lagi Pada masa tu Maka kadangkala Setengah-setengah ulama terpaksa banyak ulama kita hijrah Hijrah Kerana tak aman pada diri saat ni Tak aman pada diri Tak dapat menegahkan diri Daripada kejahatan mereka itu Orang misalnya penjago di kitab ni negara herta tak boleh tak selamat diri terpaksa jeroh. Syaddah up sendiri tu ayah dia suruh naik dah semekah. Jadi tak nampak tak ada orang letah dah. Kakak Syaddah, Syaddah you orang jin. Orang yang bejo lagi orang-orang ilmu wala nampak ke kakak Azhari budak ni akan jadi besar pada masa depan. Maka jadi bila orang tu nampak besar tu. Jadi jadi ciumulah orang ke apa menciumu. Maka kakak dia tu masa ayah dia pun Ha, tapi masa tu alim bersadar duduk taning pun alim dah tapi tak di mana ke Mekah ngaji di sana kebanyakan ulama tu menetap di Mekah banyak pada masa tu pada masa tu uh, habis pilah ni tak tahu lah setengah-setengah hmm, uh, begitu juga setengah-setengah buat ada lagi Setengah-setengah pun punto pasal sorih lagi baru akan datang. Ha habis itu Kesembilan istiqamah. Ha istiqamah. Apa ni payah ni. Kesembilan daripada 77 tu. Istiqamah. Apa istiqamah? Tulis itu istiqamah. Istiqamah ialah Menetapkan diri Atas mengerjakan Menetapkan diri atas mengerjakan Satu-satu ibadat Dan berkekalan kerja dan berkekalan kerjanya sampai kepada mati berkekalan kerjanya sampai kepada mati tu istiqamah ah tu dio apo tu payah istiqamah kok ning ndak masalah payah kita ndak semangat ti ayo juga adadak kuat tu kok kuat kuat chungak chungak teko kuat tu kuat teko tak agak tak agak tadi istiqamah ndak tu ayo Ayah. Orang yang Allah Ta'ala Taufik Untuk dapat istiqamah tu Hakikat karamah dah Nama dah Hakikat karamah dah tu karamah sada Karena payah orang yang dapat Yang agak istiqamah Ada tak? Semenjak daripada balik Masalah Ada 12 tahun maridah Dia tak pernah tinggal lagi Semuanya uh, Sunat rawatib Sunat rawatib masalah Eh payah juga cari tu Payah juga Nak cari Berarti kita ni kena ada satu benda yang kita istiqamah dengan tu Walaupun tak dapat lewat semua pun kena ada satu benda Ada tak lah ni? Ada benda puhak istiqamah tak mahu? Ada tak? Apa tak? Istiqamah apa bang? Tidur, oi kawan ni Istiqamah tidur Huk tu tetap mari lama daripada orang lagi dah. Jadi jat daripada orang anak siapa aku mati nak tidur tu lah istiqamah Huk tu bukan panggil istiqamah Aha Buka okay, istiqamah Kerana istiqamah ni kerja amalan Kuat kebaikin Kuat kebaikin Aloha, Kami ni, saya ni Kailulah mari semula dulu lagi Kailulah untuk Untuk salat tahajud Haa, tak apa Amalan Jadi belum ada zuhur ni Biasanya 20 tahun mari dah istiqamah Amalan kailulah Haa, tak apa tu amalan Amalan Haa, ni bila siapa kailulah Kailulah Kailulah Nati lepas zuhur tu lah kau hok kigo. Kita ya di. Kita hok koilullah. Koilullah kita tu waktu mana pagi? Lepas subuh tu koilullah. <tuh> ah uh, tu hok tu isteri kau buka istiqamah Jaga. Kenapa ada satu benda tak padah. Sipe aku hanya tu jadi berbangga kita di hadapan manusia khala ya pada Kaya ma isak. Tu amalan ni tu hawi amalan kita semua. Jadi kita boleh jadi asbab yang kita istiqamah pada amalan tu Jadi asbab kita masuk ke cegor Boleh jadi Allah Ta'ala ya Mu ni tak ada amalan pun oh Tapi ada satu ya Mu di sisi ku Iaitulah istiqamah mu Benda ni, benda ni, benda ni. Ha, tu mudah benda yang gitu Or not istiqamah Tetap Sebab tu Ada satu sahabat ke Masuk jumpa Rasulullah ke Ya Rasulullah Nama pun tak ingat Subyami Abdullah saya. kan Masuk jumpa Ya Rasulullah Dia kata Kul Kulli Islam kalimatan. Aqulli uh, fil Islam kaulan. Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya satu perkataan dalam agama Islam ni. Yang saya tak akan minta sesiapa dah lepas pada ni. Saya tak akan minta kepada siapa dah lepas pada angka. Jadi minta sahaja kata perkataan, eh. nak ya kata, jumpa Nabi ya Rasulullah ajalah satu kalimah, satu perkara yang saya tak kena do dok mintak tafsir, dok mintak tunjuk ajar daripada orang lain dah pakak sudah dengan Rasulullah dah. Nabi pada ketika tu dia masuk tanya kita Nabi kata, ha? Kun aamantu billahi fastaqib. Sumastaqib. Sumastaqib. Nabi kececak pandai dah. Pandai dah. Kata ya Rasulullah Hajakan kepada saya satu perkataan yang mana saya tak kena ada berhajak kepada tak penakseran daripada orang lain dah. Pakai cukup dengan perkataan niat untuk saya beramal Nabi kata, un kata kalah. Aman tu Oh, sungut ya kecil banyak tu. Hati beriman, anggota istiqomah atau amaleh tu yang sungguh. Wadah. Ha, Wadah ada tu. Berarti di situ hadir tu Ulama pahayah juga kata Istiqamah itu adalah cawangan daripada iman juga Cawangan daripada iman juga Kerana Nabi, Nabi suruh Aman tu billah Mungkin tak kita, Aku beriman dengan Allah Untuk terjadikan iman Kemudian Kemudian istiqamah Tetap atau amalan yang tercentuh Baik Ada jara-jara okay. Ambil daripada Tahu mula-mula Sampai ke Mesir Sampai ke Tahu Pak Ia tak pernah putus mengaji laki mu diafah yang tersebut pasal lah atau menuntut ilmu. Ya ke? Okay. Ya, okay. Ada tu boleh tak ada tu. Ada tu boleh nak tidur, nak relax saja tu. Tak nak mengaji, tak ada. Istiqamah bahaya syariah tu. Berjalan tu isi kau masuk mode. Ha, uh, isi kau masuk odalah. Ha uh, siapa masuk kita buat. Abang masuk tu tak apalah, tak Bila masuk lah istiqamah tu hak tu ke istiqamah hak tu pun tak ada boleh uh, apa nak kira istiqamah hak ni eh saya ni selawat sebelah kali lepas subuh tu lazim tadi saya lama main tak buat tak apalah buat we ada benda selawat sebelah kali solat tafrijiyah ke sebelah kali ni tak pernah tinggal nah, nah, Tak tak pada we ada istiqamah tak pada walaupun sikit-sikit tapi ada wa muhayah yah wa in qalla mana tapi berkekalan hak tu hei kasih sekali Ahabun a'mali illallah ada wa muha Wa inqallan Nabi kata Yang paling kasih sekali amalan Di sisi Allah Ta'ala Ialah amalan yang berkekalan Walaupun sikit tak lah, po Tapi berkekalan Sama-sama Sikitlah tak po Ni Semaya uh, Semula sekali Yang tahajud Tapi malai tu Sebelah roka'ah Malai tu Sebelah roka'ah Baca sejuk Sejuk oh. Kuat selalu dalam malai tu Tapi lepas pada tu Mepe Tidur keli Tidur keli Tadi. Walaupun dua rakaat ah. dan baca kuliah kulu tak apa kuliah kulu dua rakaat ah. kuliah kulu tapi tiat tiat malek oh tu oh no oh no tu Istiqamah, istiqomah ni baik kali <laughs> sebab tu singa ulama kata al istiqomah koi rumin alfika roma tu kini dah Istiqamah ni lebih baik daripada seribu karomah. Ha, maka macam dia kata Istiqamah ia seorang tu Menetap atas to'ah akan Allah Ta'ala Istiqamah di atas to'ah at Akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah hmm. Kau minta lah Waktu mengajar pun Waktu nak pergi istiqamah Mengaji pun nak pergi istiqamah Ayo cari tak boleh di salah satu Untuk istiqomah benda tu Istiqomah Tok Dahlah ni Nak mengajar siapa kau mati Tok sakit tu Poh Yang suruh orang okay. Pusung aku naik ke balak Aku nak mengajar Syekh kau dimandili pun Tok usalah cerita Dalam seorang tu lah, cita, lah, Aram, du, nak Tok sakit tu nak mengajar lagi Eh syekh berehat Syekh kau dia kata Aku nak mati dalam keadaan ni Aku nak mati dalam keadaan ni bila kadang-kadang mengajar, gamut Istiqamah sampai ke mati, benda tu oh, tu tu amalan mereka, istiqamah Kudah <tuh> Allah tu tak pernah meninggal semangat tahajud Semenjak daripada sampai klik daripada Meqah Buka punak, siapa ke meninggal dunia Buka punak, umur 40 tahun, meninggal dunia tu Umur 80 lebih Tak pernah tinggal tahajud, walaupun semangat Uh, tak pernah tinggal Ok tak hadut Bed gitar tu Sudah-sudah Dari ada. tak Sudah, -sudah, sudah hadut sungguh Tak hadut sungguh Sampai waktu subuh, Sampai waktu uh, Pukul 2 Jam 2 malam Pelitor oleh bala tu Dari surau tu Cik Lepas tu dengan suara dia Berat azam Alhamdulillah Azam Azam kali yang pertama Azam tu apa Untuk nak gerakkan Untuk gerakkan untuk pakai murid-murid tu Untuk sembahyaki yang mulai Mua, Maka tak pakai bila dengar Dengar walaupun dia buah-buah Dengar suara Haa Tak kena tengok je tau Dengar suara Tak kena tengok je dah Tahu kata buku 2 Dan begitulah selama-lama hidupnya Sampai ke mati Bukan kata Eh kau Haa kena bawa-bawa lewat ni aku ke setengah lah ni Kena ni Allah aku satu lebih ni Ngatuk po dia baca semuanya tu dua, dua peng Dua peng Dua peng Dua peng Dua peng Dua peng Tetap lagu tu lah Sapa ke layak dan mengal tu Isi amalan dia tu Menzahirkan berkat dia semua tu, Aa, tu. Anak murid tu dah ngaji Walaupun se, Semalam malah budak Dah pun berguna di masyarakat Semalam malah budak Banyakkan anak murid Itu lama-lama sahaja Untuk buku-tuk buku sahaja Ha, ah terlalu boleh di amal istiqomah dia tu. Ah ha, yang jadi pentingnya. Ah ha, habis situ. Ada Tapi tak ada kata subuh tapi bila ah ha, sampai waktu subuh ni bang dia tunggu mengada-balak. Eh tema juga. Eh. eh eh subuh subuh subuh subuh. Ha mari. dia sedih main. Juga. Subuh subuh anak moge. <laughs> Kalau mari kali yang kedua tak bangun lagi kena pasif ah ha, kok pasif tok tah lah atal atal tang pilik apa ono kalau main yang kedua tak nampak dot itu lagi ha kena pasif ni pasir pasif enggo ah habis patu start satu-satu ulah moyo banyak lagi tok ulah tok booming dan mana, tok mok nggo lagi tok tok tok dulu Ha, kalau ke Malaysia banyak lagi Tak kenali tu Apa amal-amal dulu tu Jadi Istiqamah dia Sampai mati Fastaqim ha? Fastaqim <laughs> ha, Yakni meninggalkan to'at eh, Yakni mengekalkan to'at Mengekalkan to'at Jadi atasnya atas to'at tu sendiri. Ya, Beli ibarat tu dah Mengekalkan to'at Mengekalkan atasnya atas to'at tu kita mengekalkan ke atas taat tu itu dinamakan istiqamah. Ya walaupun seumur hidup dia tu tak bagi walaupun satu karomah pun. Tu dia bagi satu yo you dapat istiqamah pada benda tu ada amalan. Cukup dah. Karena tulah hakikat karomah dah. Karomah dah. Tu karomah dah tu oli dah tu. Tu wali dah. Tu karomah dah tu kalau dapat istiqamah benda. Payah juga. Payah. Saya ni lima Misalnya kita Saya Lima, lima, lima ayat tu Tiap-tiap tahap Tiap-tiap hari nah, Masalah lah Misal-misal kata. Misalnya ni Tiap-tiap hari tu uh, Sepipi Atau baca ayat doa Dua puluh ayat Tak perlu tinggal Marisan umur Lalu puluh-puluh tahap Apa ada tu? Ah, tak perlu istiqamah lah Kesepuluh Kesepuluh daripada Tujuh puluh Tujuh Mendirikan jamaah Sekira-kira nyata Tanda islah Mendirikan Menunaikan solat Dengan cara berjamaah Mendirikan jamaah Jadi menunaikan solat Dengan secara berjamaah Menunaikan solat Dengan secara berjamaah Itu maksud mendirikan jamaah Eh hey. Eh macam mana? Nak no, no boleh dikatakan mendirikan jamaah Taswih rupa ni Sekira-kira nyata tanda Islam Sekira-kira nyata tanda Islam Tulis itu nyato tanda Islam Yakni dengan sekira-kira Yakni dengan sekira-kira Jika dilalu Jika dilalu pada tempat-tempat itu, jika dilalui pada tempat-tempat itu, na caya, na caya dapat diketahui, na caya dapat diketahui ketahui bahawa tempat itu, bahawa tempat itu adalah kediaman orang Islam tempat kediaman orang Islam ha, tu tak apa dah Nyata dah ha, Ada masjid Ada tempat molek Seolah kata orang lalu Eh sini orang Islam ada ni tempatnya ni ha, Dengan suara ber malak ni Oh mana eh, tempat orang Islam Haa Ni tak tahu tak, eh orang tempat Islam ada senyak-sunyi Habis ni Lima waktu tak bunyi apa-apa ni Tak jadi Jemaah tak jadi Jemaah ke masjid tak. kat rumah tak jadi Tak jadi Saya baru jemaah kat rumah Dua-tiga orang okay. Bila kapung tu Masjid tak pergi Tak pergi Tak jadi You kena Tak ada masjid, tak ada orang masjid dia tak lepas lagi paduki payah di situ. Kalau nak tuntut lepas paduki payah, dia kena mendirikan tempat yang yang diketahui bahwasanya itu tempat orang Islam. Lalu, kalau kita lalu paha ni orang Islam dan sebab tu masjid tu kena yang kena terletak tempat hok-hok orang lalu. Tempat hok orang nyatu Kata ada berhasi jemaah di kampung ni. Bukan duduk bucu kok tepi menai tu masjid. Dah, usah. Orang kampung pun susah nak masuk pergi. Kalau orang lalu tak tahu kat ada tempat Islam ni tak letok gitu. Sejak nak tok letok aku orang Kalau masuk dari ah ni islam Kau orang islam ni kan Haa tu walaupun kas masjid besar pun apa -apa, tapi Orang tahu Haa orang tahu Tepat orang islam Haa tu masjid tu barulah Letok gitu tu boleh Masjid tak letok dari tempat orang tak tahu Kata bucu duk bunuh Tapi mana ni orang lain payah sikit Tanah orang tak pakai nak uwi tak nak pergi tu Ada datuk tu seorang nak pergi tanah tu Ni, Tapi <gifat gifat> tu tak bukik tu Gila tak bukik tu Pakai apa maka kismayu tak tu Tak boleh Dia kena mendirikan dalam tu Dalai kampung Hock tempat lalu Masuk Pak Jawa mendirikan masjid Nak menyatakan Akan Islam Nyatakan Islam Tanda Islam Dengan sebab mendirikan jamaah Haa tu masalah syu'ab iman juga tu dah Syu'ab iman juga Kesebelah Nasihat bagi Allah Nasihat bagi Allah dan Rasulnya Dan bagi a'immatil muslimin Dan awamnya Awam muslimin ha, Nasihat Allah Nasihat aku Allah Nasihat tu hai Nasihat bagi Allah Tulis itu nasihat bagi Allah Nasihat bagi Allah dengan makna yakni Mensifatkan Allah Mensifatkan Allah Dengan segala sifat kemuliaan Dengan segala sifat kemuliaan Dan menyucikannya dan menyucikannya Daripada segala sifat kekurangan Daripada Segala sifat kekurangan Lagi pula Lagi pula menunaikan Menunaikan segala perintahnya Menunaikan segala perintahnya dan menjauhi dan menjauhi segala larangnya segala larangannya dan menjauhi segala larangannya itu maksud lillah dari hadis Nabi kata ad-dinun nasihat kan agama itu adalah nasihat jadi tiang bagi ugamo keteguhan ugamo terbina di atas adanya nasihat Nabi kata, adinun nasihat sahabat-sahabat tu sahabat tanya nasihat bagi siapa? Oh, ya, Allah. Uh, ya Rasulullah liman Ya Rasulullah nasihat wikipi ya Nabi kata, lillah lepas tu, wali kitabihi wali rasulihi, wali a'immatin muslimin dalam hadis sebut maka maksud nasihat bagi Allah tu apa? kita mensipatkan Allah Ta'ala dengan segala sifat kesempurnaan. Dan kita menyucikan Allah daripada segala sifat kekurangan Serta, men, uh, serta menunaikan segala perintahan Tuhan Menjauhan segala, segala larangannya Itu makna nasihat bagi Allah SWT Kesimpulannya benda ni yang kembali kepada diri hati kita tu Masalah nasihat bagi Allah ni Kembali kepada nasihat diri Kerana Tuhan tak buka yang timur nasihat Allah SWT buka, buka timur nasihat Bukan kita boleh nasihat tu eh kecek kecek bentuk ni ni nasihat ke diri ni dah ha, Untuk beriman dengan Allah Untuk mengijaukan suruhan Tuhan Untuk meninggalkan segala uh, larangnya tu eh Itu ha, kira-kiranya ha, hmm, Habis, situ Maka dia kata nasihat Allah Ta'ala Nasihat bagi Allah Dan rasulnya Atas pada Allah Jadi nasihat bagi rasulnya Rasul Allah Ta'ala apa makna nasihat Rasul? Kita nasihat Nabi yang mana? Maksud nasihat Nabi itu gini, tulis Betul Rasulnya tu Yakni, membenarkan Rasul Membenarkan Rasul Pada segala barang Pada segala barang Yang ia Yang ia memberitahu kepada kita Yang ia memberitahu kepada kita Dan menolongkan kerja Nabi Dan menolongkan kerja Nabi Dan melawankan Dan melawankan Mereka Yang melawan Nabi Dan melawankan Mereka yang melawan Nabi Dan menghidupkan sunnahnya Habis dan menghidupkan sunnahnya. <coughs> katakan nasihat bagi nabi tuhan azzarni ah membenarkan apa betul dulu, dulu cuba baca surah ya. hmm. yang itu lama ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya menolongkan kerja nabi. Dalam kerja nabi itu masuklah nasihat bagi nabi dah tu ulama persiskan gitu. Tolong kerja nabi, nabi kijak apa kita tolong membantu kerja nabi. Padu. Dan melawan mereka yang melawan nabi. Dan hmm. menghidupkan segala dan menghidupkan sunnahnya masuk kita dah menghidupkan sunnah Nabi tu masukkan nasihat bagi Rasulullah dah makna tu waktu syu'abul iman itu syu'abul iman ni kau hmm, nah, habislah eh? lagi pula dia kata dan bagi imatin muslimin jadi nasihat bagi A'immatin Muslimin Para imam-imam Para ketua-ketua Orang Islam Ketua-ketua bagi orang Islam Maksud dengan ketua-ketua Para-para ulama' dan Pemerintah Islam Itu ha, A'immatin Muslimin Kena kepada ulama, ulama' dan pemerintah Islam Kita kena nasihat ulama' Kerana nasihat akan Ketua-ketua Pemerintah-pemerintah Islam Maksud nasihat ulama' apa maknanya Kita Uh, menyokongkan mereka. Kita sembahyang di belakang mereka. Kita uh, bantu mereka. Kalau mereka ada kesalahan apa, kita kita apa? Kita tegur dengan cara lembut-lembut dan kita ha tadi tu ya ada tulis sikit, bertuah umat muslimin. Yakni membantu mereka itu atas kebenaran. Yakni membantu mereka itu atas kebenaran. Dan mengingati mereka Dan mengingati mereka Dengan lemah-lembut Apabila mereka lalai Daripada perintah Allah Daripada perintah Allah Ta'ala ha, Itu kena ada juga nasihat Maksudnya kita membantu mereka Kalau mereka kerja kebenaran Kita tolong bantu mereka Itu nasihat ulama itu bagian, aa, Nasihat bagi a'immatin muslimi Kalau ketua kita kerja Antara benda yang sebenar Tolonglah Tolong Sokong, menyokong Hidup benda tu Itu, Aha, itu, itu di, dikatakan aa, apa Nasihat bagi a'immatin muslimi Lagi pula para-para ulama Kalau sekiranya berlakunya ulama ni terlalai ya manusia kita tak masuk tapi bila berlaku lalai daripada Allah Taala kita masuk mengingatkan mereka dengan cara lembut-lembut ha ni. itu dinamakan aimmatin muslimin itu nasihat bagi ulama-ulama ha tu semua tu termasuk dalam agama Islam kau tu lagi pula cabangan cabangan bagi iman dan awamnya awam bagi orang Islam awamnya Atas pada uh, imbat muslimin Dan awamnya Orang awam dari kalangan islam Tulis itu Orang awam Maksud dengan nasihat Maksud dengan nasihat Akan orang awam Maksud dengan nasihat Akan orang awam Dari kalangan Dari kalangan muslimin Dari kalangan muslimin Ialah ialah menunjuk jalan Kepada mereka Kepada mereka Untuk kebaikan Dunia dan akhirat Dan menutup Dan menutup keaiban-keaiban mereka menutup keaiban-keaiban mereka dan menyuruh dengan buat baik dan menyuruh dengan buat baik dan melarang dari kejahatan dan melarang dari kejahatan dengan lembut dan ikhlas Dengan lembut dan ikhlas Itu masuk oleh nasihat orang Islam Sebab tu kalau saudara kita berlaku tegur apa benda tak sana Berlaku buat apa tak betul dengan syarak, Jangan tegur daripada orang, -orang. Itu kadang-kadang menafikan keikhlasan kita pula Nak akik diri, kadang -kadang kali bila kita kata depan orang ramai dia bukan menasihat dia dah tu itu dikatakan memaki dia dan mengaib dia Memalu dia kita kena tegur sama-sama kalau ada bawa masuk jumpa tak kena apa hati yang kata depan orang ramai ha tu masuk dalam masuk dalam nasihat bagi awam muslimin dia kena tegur eh tak di Misalnya ah apa hal kerja itu ha, cara dia, cara masuk oleh maksud ni Melaka tu. Kalau mereka tak tahu apa Kita tolong tunjuk ajar mereka Memimpinkan mereka, pimpin mereka ke jalan kebenaran Itu maksud adalah nasihat bagi orang Islam Nasihat bagi orang awam dari kalangan Islam Haa tu Baik dah Haa <tuh> Allah Itu <Akbar>. ha, tu, <tuh> banyak lah Itu maksud oleh hadir Nabi semua tu Waktu kena ingat lah, bila kita jumpa Adinu Nasihah Makna begini, begini, begini, begini Kuraiannya Bila kata uh, Nasihat bagi Allah apa maknanya Nasihat bagi Rasul apa maknanya Nasihat bagi orang A'immatin Muslimin apa maknanya Nasihat bagi awamin Muslimin apa maksudnya Boleh tahu Tapi ala kuliahan semua tu adalah Syu'batun min syu'abil iman Adalah tercabang daripada keimanan kita Haa tu habis Ah, tu habis tu Kedua belah Haa, ah, tu kedua belah Sejuk eh, sejuk-sejuk Galik, masuk ngatuk Haa, ah, tu Habar-habar tengok tu, tengok ni Galik, mikir. Tak pada, tak narap Eh, sejuk dah Tak pada tu, tak, tak saya sejuk Sangat ni, tak saya ganggu Sejuk sangat ya Dah. Kalau sejuk sangat Kalau sejuk sangat nak katuk kan Haa habis Maka kata Musan ni ha, Cuba tengoklah. lah Kedua belas Menyuruh dengan ma'ruf Menyuruh dengan ma'ruf Apa? Bukan suruh ma'ruf Orang oh, dua dah Haa tahi menyuruh dengan makruf apa menyuruh dengan kebaikan sini nyuruh kebaikan menyuruh buat baik menyuruh dengan buat baik kena suruh dengan makruf walaupun tuah tak melakukan makruf kena menyuruh dengan makruf bukan kata bila kita tak buat benda tu tak lehlah menyuruhkan benda kebaikan je je je kena suruh dalam keadaan kita tak buat tu Kena suruh Haa uh, tu Tengok dulu lagi Ketiga Menegahkan Haa Baiklah tu dah Menyuruh dengan makroh eh. Kita suruh kebaikan eh, Melarang kejahatan Di sisi kita Alusnawan jamaah Kena melaku Walaupun kita sendiri Melakukan kejahatan eh. Bukan kata uh, Bukan kata Bila kita tak nak buat benda tu Ha dari subuh, dari subuh. Kita nak curi. Nak <laughs> curi bagi gegu-geh, curi bagi. Tiba-tiba takdirnya ketika kita curi tu ada budak tu main curi juga. Nampak kita curi budak tu pun. Nak ambil tak tu itu? Ya nampak kita ambil, ya pun ambil tak. Ketika kita curi barang tu, kita kena laser ya. Hoi jangan curi. Jangan curi pokel dia tak le nak dia tu jangan curi mu jangan curi budak tu paling palingannya mu curilah ya. <laughs> tersu aku mu mau curi kita jawab apa jawab katanya aku curi ni aku jahat mu jangan jahat sebab aku tu aku ni jahat ku curi ni ku jahat mu jangan jahat sebab aku deh dok petang sore. Dok petang sore. Aduh tu. tu. Jadi kena kena suruh juga kena lahirkan kemungkaran walaupun dok mengijakkan kemungkaran tapi kena menegakkan kemungkaran. Saya ingat ada sebut ulama kan dalam kitab kan seorang yang berzina kepada orang perempuan dalam kitab Tahriq itu sebut ada ya biasa kita saya saya ni banyak kali dah sebut benda ni. Dalam kitab Tahriq kitab Tahriq tu seorang lelaki-laki bila dia berzina dengan seorang perempuan wajib juga dia menyerukan perempuan itu menutup mukanya dan auratnya tutup muka kata aurat kata auratmu hot hot nulah muka muka tudung muka tudung muka wajib menyerukan perempuan supaya tudungkan mukanya sebab apa? Sebab berzina itu adalah benda mungkar dah, benda fahsyat benda mungkar. Tapi dalam keadaan itu melihatkan aurat itu satu kemungkaran pula. Membukakan aurat itu satu kemungkaran. Wajib suruh juga, Kata muka. Aku tak saya tengok muka mu. Tak saya tengok muka, tengok orang lain. Eh, allah Tapi nak goyak kata, nak oyat kata wajib kena suruh. Ingat kena suruh juga walaupun kita melakukan mungkar, kena suruh. Kena menegahkan kemungkaran. Hmm tu. Kita dah minum dah minum. Aku tu. Dalam keadaan itu kena larang yang ngajak orang minum sebab kita. Aku ni teruk dah makan. Mengialah teruk sebab aku. Kena larang aku. Begitu tak diam yeah, gitu tak wajib kena teguhkan mungkar. Kena kena uh, uh, menyuruhkan benda makruf dan nahy mungkar begitu hukumnya. Kita vitamin atau nampak dia tu minum enggak kena larang jangan minum. Ha, Tapi niat untuk menegah makruf lah bukan nak bagi kita seorang. Nak bagi kita seoranglah bila kita tegah dia je tak minum waktu boleh diri kita je waktu tu. Bagaimana itu? Jadi niat bila larang itu untuk nak menahan dan meneguhkan kemungkaran yang tersebut. Ah ha, tu kena tu kena tu. Dalam kitab tu sebut Farida. Bila kita curi wajib kena larang juga daripada menyuri kalau ada orang uh, daripada, uh, kalau orang yang nampak mencuri, kita mene larai jangan mencuri <tion gamma> kalau orang, budak tu kata muh mencuri mene larai ku jawab begitu yang ku curi ni ku jahat cakap dah punya yang dia jahat semua ku tu maknanya jawab begitu kita tak mengaji pun <laughs> tak mengaji pun kena suruh mi budak pergi mengaji Kita bukan duk hajok ni budak hidup tidur kaguh eh korang tak ada malas <tion besar> dari tu Suruh dia Kau ha, tu budak kata Mereka tak nak mengaji, dia suruh aku mengaji Jawab kata Ku tak mengaji, ku jahir cara aku, boleh jahir sepuluh aku Ku tak mengaji pun, ku jahir cara aku, dah boleh jahir sepuluh aku Haa, ha, tu baru nak Tu maru Ni dah saya pakar duit lama-lama lagi dengan sabi Duduk tidur sikit Takut tu Haa, saya sanyo Pakar duit lama-lama Ah uh, yang ni kita tak ngaji pun kena suruh orang mengaji. Kita malas daripada kita pun Yang buat weh orang malas bagi kita. Ah ya alih. Jawni tugas buku seku. Uh, tu. Kedua menyerukan dengan makruf, ketiga belas Ketiga 13 ke daripada mungkar, menegakkan melarang daripada mungkar, daripada mengijah benda yang jahat, benda yang tak baik. Kita menegah melarangkan daripada muka eh, tu. Apa dobit dia? Peta dia nak dobitkan boleh-boleh Sampai wajib kita melarang daripada kemukaran ni Dobitnya gini Ni dia kata Sekira-kira kuasanya seorang tu Menegah tu sekira-kira Ni nak tersuidkan rupa menegah Sekira-kira kuasanya kuasa seorang Ya kuasa sebab tu Nabi sebut beri hadis man ra'a minkum karat, fal yuwa yirhu biadi. Nabi kata <tuh> fa ilam yasta'ia fa, ilam fa ilam yasta'ia fa. Yang kait dengan kuasa, kait dengan kuasa. Jika kuasa kira-kira kuasa, nyokasos oge tu. Maksud kuasa apa maksud? Hah, tak dapat hebat lagi tu. Yasta'ia tu boleh double kata yastati' ko yasta'ia. Kuasa ketak tak kuasa, mana tahap dia ni? Jika sentosa ia, jadi yani selamat ia, ia seorang tu Sentosa dan selamat atas dirinyo diri seorang Haa tu dah Kalau kita melarai benda tu, tak mudarat diri kita Maka wajib kena melarai Kalau mudarat diri, kalau kita gila kan eh, Demo nak tina berdiri, duduk dia Duduk dia Mulukmu Buat hirup bubur ya di Mayak tak Buat hirup bubur ya Muluk Mari ya Duduk <laughs> dia kita Lalu tu mudarat kepada diri Ketika tu Tak wajib melarang Boleh kata selama ada kuasa Tak mudarat kepada diri Itu wajib kita melarangkan Kejahatan tersebut Ha tu just yes, started leh, Hadir Nabi tu maksud ni fa illam yastati' maka jika dia tak kuasa maksud apa tak kuasa maksudnya kalau dia larang bawa kepada mudarat diri dia tu jasa tetap tu dalam yastati' tu maknanya tak kuasa dia tu nah ha. kalau kita mengubah Ada depan lagi dia kata jika sentosa ia atas dirinya selamat atas diri tak mudarat diri atau hartonyo harta seorang walaupun tubuh yang selamat tapi harta tak selamat tak wajib juga melarakan kemakan untuk dia Kalau mu nak uh, Kalau mu nak duk kapong ni lagi Kalau mu nak motong molek molek lagi Untuk dia eh Haa misalnya lah Mulalu sok moh kot Untuk dia eh uh, Kalau nak motong molek lagi Haa uh, tu Dia kena cek gitu ya <laughs> <laughs> Kalau nak motong molek molek lagi Untuk uh, dia eh Hal Lalu itu mudah nak harta benda kita lah Harta benda kita lah Tubuh kita tak tahu Tapi harta kita akan mudah nak Maka ketika tu Tak, tak wajib kita melarik uh, Tu dia Kena jaga diri Kena jaga kita Dan Satu lagi Bukan harta Anak keluarga Bila sebutan diri tu Masuk juga keluarga Keluarga kita Itu dah baiknya Maka tahap Tahap In, uh, tahap menegakkan kemungkaran ni ada tiga. Nabi kata, fa yurayru bi yadi. Man ra'a minkum mungkaron siapa saja siapa dalam kalangan kamu mengetahuikan benda mungkar, bukan maksud mura'at melihat saja. Bukan nanti kena tengok tak, kalau tahu kata berlaku mungkar, maksud ra'a ni mana alimah. Siapa yang tahu kalangan kamu, sesiapa dalam kalangan kamu tahu kemungkaran, berlaku yang kemungkaran fal yuga maka hendak ia mengubah dengan tangannya fal yuga yulku bi yadi makna dia menahankan men pekerjaan kemungkaran itu dengan tenaga dia ni kuasa dia setempat dia tok kena be tok tok tok menek tok debe tok nebe tok menek ke tuus susah kalau dia gi pakai bawa anak tangi gi ya stop dah kemungkaran itu dia kena gi intok handai dia tu Kena bas diri pula, dia bawa pergi Dia bawa jebur pergi Haa, letih begitu Haa, habis itu dah Lepas tu fa'ilam je setiap Kalau kita ubah dengan tangan kita, ubah dengan perbuatan kita, tak boleh Kalau kita buat, tahan kan benda tu, akan bawa mudarat diri kita Fa'bilisan ni Dengan mulut je ya. Kalau kato dengan mulut nasihat kato, mengepet kato, menasihat dengan mulut tak yadi, bawa kepada kemudaratan kita Tubuh kita, badan kita dan sebagainya Ketika tu fa bi, Nabi kata dah Maka dengan hati, Hang depai lagi ada dah Haa tu depai dah Dengan tangannya Tangan seorang, ni takluk kepada Menegah Menegahkan daripada mungkar tu Menegah dengan tangannya Haa, tangan bagi seorang Maksud menegah dengan tangan, jadi Menghentikan perbuatan itu yang ini menghentikan perbuatan itu Dengan tenaganya Dengan tenaganya Dan kekuasaan yang ada padanya Dengan tenaganya Dan kekuasaan yang ada padanya Haa makna itu Lama dengan tangannya Pakazohi Aku ni tanggap terputu kudung Ha, tak kena lah kan larang dengan tangan tak ada tangan, larang kaki tak ada, tak ada tangan kaki pula maksud biar dia tu dengan kekuatan dan tenaga dia, tak ada tangan kaki sepak, wih haa, sepak pula dah perut kan, ha, teret tu baik, jangan buat kerja benda tu kita nampak anak kita berzina, masalah, nak no, berapa dihidhidhidhidh Ayah Tahu dah ayah dengan ibu Lah dia Eh kita Tak boleh Ayah ibu kuasa tu Nak no, penyeguh Dengan tenang kau Haa Kena pergi Haa ni Tok Imam tu Imam Tok Imam Tok Imam ni Tok Imam rumah kita terhak so, Terhak tu Imam pun tak mudarat Mudarat dalam ni Tok Imam si, Nak no, kutuboh banyak-banyak Tak leh dah Kutub Kutub pada tengok kampung tu email nak kecek tak boleh dah tu bug ni dah dah apa semua tu email dia dia ni. baca usalli baca usalli baca tahiyah ya padanlah apa lah tu usalli baca at tahiyah at jadah dia tu email eh tu guru kampung mak kau tu email Maka sekarang ni tengok keadaan air tu Kena duduk di air dah kita Kecek ni muda rak Kecek ni muda rak Satu pelakuan Ah tu habis Dengan tangan Tapi kita ada kuasa kita buat Ada buat dengan tenaga kita selalu hmm. Habis itu Lagi pula yang kata Atau dengan lisannya, Kalau tak kuasa kau Dengan lisannya. Ini tahap yang kedua Dengan lisan dengan lidahnya Dengan cara menasehat dan sebagainya kata dia. Oh, Genom gini teruk pun ni. Eh tak pandai ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni Gini ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni meredah dengan hati bukan makna kata hati kita jam buat itu hati dulu maksud meredah dengan hati yakni hati tidak meredah pada perbuatan itu yakni hati tidak meredai pada perbuatan itu itu maksudnya meredah di hati Hati tak meredah dengan perbuatan itu Walaupun kita tak boleh tegak dengan tangan Tak boleh tegak dengan lidah Hati kita tak meredah Hati sentiasa ingat Mereka ada kuasa mu yang aku ada kuasa Bila aku ada kuasa Mereka tak boleh duduk begini Kalau aku ada kuasa Hati Kalau aku ada kuasa Mereka tak boleh begini Hati duduk Tak sedap Nampak dari bawah Kejauh ke muka Dalam kampung Tapi kita tak meredah Hati sentiasa tak meredah dengan benda itu tak sedap tu tak sedap tak sedap tak, tak redha ha tu tu menegangkan dengan hati maknanya Mungkin dengan hati buat matok begitu hmm, tak hati kita tak boleh lawan hati tak redha dengan benda tu kerana bod dengan maksiat jadi maksiat redha dengan kemungkaran jadi mungkak tak leh redha dengan benda tu sebab tu nabi kata wazalka adhaful iman tu Tegah dengan hati itulah Se-do-eh-do-eh-imedah Kuran pada tu tak ada lah Kita tak redor dengan maksiat Itulah se-do-eh-do-eh-imandah Berarti kalau redor ha. Kalau redor Jadi benda lain Redor dengan kupu jadi kupu Redor dengan maksiat pun jadi maksiat hmm. Ini mengubah dengan tanggih Benda Mengubah dengan lidah pun tak Mengubah dengan hati pun tak Tua sendiri pula Duduk kerja mengkat Tak tahulah Duk ketahap mana Haa Tu Wajibullah misalnya, Takut kita pun dah Supaya Nasihat di lah kau ni Duk ngepek diri ni Dengan ajar ni Mungkin ngepek ni ngepek Ngepek dia ni ngepek, ngepek, ngepek, ngepek, ngepek, ngepek. ngepek diri sendiri Hati hmm. Allahu akbar Hmm atau dengan hatinya ingat kalau tu waktu masuk la syahabul iman sebab Nabi kata radaka ada ad aful iman dah tu berkaitan dengan iman tu hmm. ya Allah nak kena lah pakak ecek benda tu masa orang mengaji apa semua kena pakak gecet kita puasa tu puasa dengan lidah oh dia tak dia ngaji Kenapa musik, bi bunyi suasana tu dengan mengaji, mengaji, mengaji gitu Jangan duduk diam Jangan duduk diam di, di suasana tu penuh dengan dengan ibadah <coughs> Habis Ke empat belah yang kata Adin Ia seorang tu Adin Adin Pada perkataannya perkataan seorang tu Maksud Adin pada perkataan yakni bercakap akan Adil pada perkataan yakni Bercakap akan perkataan yang sebenar Bercakap akan perkataan yang sebenar Itu makna adil pada perkataan Adil pada perkataan Kecek benda yang yang betul ha, Kecek benda betul Tak bohong Adik pada perkataan dia Dan perbuatannya Perbuatan seorang tu Adik pada perbuatan dia Atau pada perkataan tu Adik pada pada perbuatan Apa makna adik pada perbuatan Iaitu kerja mengikut hukuman Allah Kerja Mengikut Hukum-hukum Allah Itu dikatakan adik pada perbuatan dia buat apa saja tak teguh dengan hukum Allah taala tak tak apa nama uh, tak belawan dengan hukum Allah kerja elia tiap-tiap perkara tak belawan dengan hukum Allah baktinya itu dikatakan adil pada perbuatan adil perkataan kena bercakap benda yang sebenar walaupun benda tu pahit walau kala murran sekalipun perkataan tu kena kato tu adil pada perkataan kadang-kadang nak kecek luah so pahit benda tu Suhati so, nak kacat Tapi pastikan nak kacat itu adik pada perkataan uh, Pulil walau walauka namoran dah hmm. <coughs> Habis itu Lepas perbuat perbuatan pun kita ade. Jadi buat apa-apa saja Kena tak hukum <coughs> uh, Untuk buat Kena ambil hukum tak dulu Jangan ambil hukum tak belakang Kita nak pergi mana Ambil hukum tak dulu Nak makai Apa hukum ni Siapa kata kena? Harah ke halal, harah ke makruh, ke haram, ke eh, harah. Haram ke makruh ke ke wajib? Makan, nak minum ni. Apa hukum? Harus, ha minum. Nak tidur, apa hukum? Harus, ha tidur. Nak tidur dik ni, apa hukum? Haram, ha jangan. Ambil hukum dulu, ambil hukum bawa jalan. Itu ade pada perbuatan Well, eh? hmm. Nombor makin arak Apa hukum ni? Harif, haa, cakap Hukum tak dulu, jangan maju hukum lakai Eh, apa hukum minum arak, haa Kawan-kawan senipu dah tak ni Pak kira hukum lakai Jadi tak panggil adil pada perbuatan tu. Tak panggil adil pada perbuatan Nak tidur masa ni, apa hukum? Haa, harif, macam ni Masa mana Masa dekat nak semayel dah masalah Ada lima minit nak masuk subuh dah Kalau kita Kita tidur tentu akan tak jaga subuh tu Haram tidur masa tu Hukumnya Kena semayel lalu Kena nanti waktu semayel lalu jangan tidur Sebab kalau kita tahu kata bila tidur Akan Tak jaga subuh Haram tidur masa tu ha, Ada hukum pula Makai ada hukum dia Cuma ada hukum Mati ambil hukum tak depan tu lah dikatakan Ada pada perbuatan Ha, habis itu waktu jaga di masing-masing lah. Allah. SWT. Dan pada hukumnya hukum bagi seorang tu, ya, ni atule ah, betul hukum. Ya ni menghukumkan, menghukumkan dengan hukuman, menghukumkan dengan hukuman yang ditetap oleh Allah. Menghukumkan dengan hukuman yang ditetap oleh Allah. Habis. Itu makna adik pada hukum ha, Ini tak Kalau nampak ketua Misalnya nampak jadi orang ketua ha, Tak ambil hukum Kalau budak-budak tindak hukum masalah Itu tak adik pada hukum Rasulullah ni sangat adik pada hukum Ingat tak Masalah uh, Perempuan makhzumiyah Ada perempuan uh, Orang kapir Perempuan Quresh Perempuan masyriki kau makzumiyah Dia tu Apa nak? Kau bilang makzum Kau bilang makzum Dia curi Tapi orang tu Orang ada nama Orang debe. orang ada nama Orang pangkat tinggi Perempuan makzumiyah tu Ya orang ada Maksudnya orang Orang kaya lah Kaya Tapi orang debe. ada Ada mukha Dalam masyarakat Tiba-tiba Orang -tiba, tu dia curi benda tu patut orang pergi boleh Sohapa pergi boleh Siap lah. No amek tino dengan perempuan ni, dia ada nama juga dalam masyarakat. Patu bagi dia ada jasa budi banyak juga. Ngapun kita ni, Sahabat so, kata ihis. Rasulullah tak tahu lagi. Kata perempuan tu kan dia boleh perempuan mak azmiah. Aik kita macam ni, bohong rezumor. Asiasib sibul. Ah tu. Eh, buat kano ni. Kita nak macam mana ni Tak say We ambil tindak kereta atas perempuan Karena dia orang yang debel juga patut tu orang yang ada muka Ada orang yang ada muka dalam masyarakat lah Lagi pula dia ni Ada budi jasa banyak dengan perempuan kita ni Lalu tu Eh muh dia minta Rasulullah We ha, Nabi yang nak ambil salah dengan dia Mung dia minta Aku tak panik Mung, mung lah Muh Pakal akhirnya okay, sahabat pun tak ada siapa dia setuju Eh gini pun kita suruh Zaid pun Zahid. Zahid ni Nabi saya Nabi saya dia Haa, <coughs> Zahid ni Nabi saya dia Nabi ni saya kepada Zahid Lalu tu, Zahid tu minta tolong kepada Nabi Mudah-mudahan Rasulullah bika kebenaran Panggil-panggil Zahid Haa. Zahid, pergi Rasulullah ha? Minta tolong Nabi tu apo sikit janganlah kau nak tangih takkan sampai tahap nak lah penjara tak apa 5 tahun ke 10 tahun katakanlah lalu tu dihantar tadi saya hitung oh pandai sikit tapi masuk je ya, profesion Rasulullah, Rasulullah di masjid ya Rasulullah boleh ya, tak Nabi mu komen oh arab kata atashfa'u fi haddin min hududillah nak minta tolong betul hak masalah hukuman Tuhan Nak minta syafat Nak minta syafat juga Had yang Allah Ta'ala letakkan hukum begitu Nak minta syafat lagi Nabi pun bangun berkutubah Ayyuhannas Nabi bangun kamu sikit Ayyuhannas Innamah ahlakal ladhina min qabliku Sungguhnya mereka yang belum pada kamu itu Sudah dapat kehancuran dan binasa dah orang Yahudi Nasrani dulu Dapat kebinasaan. Eh. Sebab apa? Annahum idza sarqo fihim al-syarifu taraku. Bila orang kemuliaan, eh, orang berpangkat tinggi berbuat melakukan curi, mereka tinggal. Wa <tik> idza sarqo fihim al-dha'ifu aqamu alayhi al Bila mereka orang lemah lemah orang kampung-kampung biasa melakukan curi, mereka apa ambil hak atau kampung tu? Wallahi Nabi kata, wahai mullah singa kita, demi Allah, kalau Fatimah anakku curi pun, la tu yadaha, lau Sarakat Fatimah tu bintu Muhammadin bentu tu yadaha, demi Allah, kalau Fatimah istri, uh, an, an Fatimah putri Rasulullah, puti Muhammad melakukan curi aku sendiri akan potong tangi dia. Nabi kata, kalau Fatimah Fatimah ni sayang sekali dah Is, uh, Anak perempuan Nabi kaya sekali Tapi Nabi kata, Kalau Fatimah curi Aku sendiri akan katakan Tak tanya Fatimah Tu ade pada hukuman Rasulullah Tu contoh kita. tak Ni kita ada ketua Sikit melahas ha? Tak apa Dia budak mm, Siapa kena hati Tak ya, boleh Nabi selaku Ada kan semua Begitulah ni hukumnya Ni syu'abul iman namanya ini ha, dah Adik pada perkataan dan perbuatan dan pada hukumnya Hukum bagi seorang tu Habis itu Kelima belah Menunaikan amanah Kepada ahlinya Ahli bagi amanah tu Kita menunaikan amanah Menyampaikan amanah Kepada ahlinya Ahli bagi amanah Tuan amanah <guluh> Amanah kalau bersih <guluh> kau Besar ni makdul amanah ni Bahari kiri main daripada Jari je ya? <guluh>, Kalau okay, orang tanik ni tani ni, Eh hey, dia main amanah eh? Amanah apa maknanya Ada orang kiri main daripada tu Budu Jebu Bukit amanah ingat budu tu Wadiye ha, Ataupun Milo Empat lima buku ya Amanah ha, Nakpun masuklah bagai amanah dah tu Menyampaikan amanah Tapi amanah tu umum luar daripada tu lagi Menunaikan amanah kepada ahli ahlinya Ahli bagi amanah Kalau ketua kampung Amanah dia apa? Kena jago Kena selihat kata kampung Kena tengok Sekala hukum-hukum oleh kampung Atau amanah Lewat tinggal Maka hendak engkau tunaikan amanah itu Tunaikan kepada orang yang Mengamanahkan akan dikau Orang yang mengamanah Memberi amanah kepada engkau Engkau kena tunaikan. Jangan kianat Dan jangan engkau kianat akan orang Yang kianat akan dikau Ni pun kait daya Demo tu kik amanah kepada kita Kita kianat Amanah uh, Tolong bagi duit ni kepada Anak saya dah Ah uh, ribu uh, Lalu tu kita kianat Kianat kita ambil Kita ambil Satu make 200 make 300 ha make 300 patut dekatnya 9700 ha ni dek duit orang okay, tua ni king 10000 ni tapi uh, ayo ya, kena bayar harga tu lagi ha ya aku cas bank masalah boko padahal harga kita hok make duit 100 ya ya make 230 kena 2300 oh kena ambil lagi tu. Patu bayar keto, mi keto lagi ni. Eh. Minyak keto tu keto tu nak masuk ke kan masuk eh, masuk apa? Scan tu. Kena prop lagi tu. 500 biasanya. Duit demo lebih dah. <laughs> Scan pun amuh duit. Tapi usaha tu cari juga nak jadi kanak-kanak kan, kanak amanah tu yang ni. Demo king wardie mari, we anak demo sebuah kita tak you kena kena eh noh. <laughs> Makan adik kita. Makan adik kita. Makan sikit je. Ya tok eh koyok nampak buruk tepi tu. Satu royok tengok. Buruk nampak buruk, takut buruk kau buruk je. Dah tu aku buka tengok. Buruk sungguh eh. <laughs> buruk lekor mu itulah. Ah, uh, budak tu tak tahu tak apa tak apa tak apa. Tak apa li. Buat ayah nak kalau buruk Muja juga betul Ah, jadi dia tu budak Muja juga betul Padahal abis sudah cannot dah Wahakazah banyak lagi lah Itu benda hak Zohi nampak tengok Haa tak kan Amanah tu tak leh. Ang tu'addu'l-aman ila ahliha Tu masuk wajib Wajib masuk dalam Su'abul iman Ingat amanah Bukit amanah bentuk barang sahaja Jawatan amanah Orang tak jadi ketua dah Amanah jawab tak? Ketua kapung Tok email Tok rotek Tok bilak Ketua mendele Tua po, Amanah saja tu Tak boleh kita Menkenal amanah tak ni Haa tu Bohkan masuk dari dosa besar pulak Kenal amanah Haa maka yang kata Menunaikan amanah kepada ahlinya Maka engkau menunaikan amanah itu Kepada orang yang memanahkan akan dikau Haa habis itu Banyak dah ni takut ni amanah takut sebab ke Nabi kata idza duiyatil amanah fantaziris saah bila disisihkan akan amanah tubung kiamat tubungkan kiamat hmm. singa beranaman disisihkan amanah tu apa letakkan akan seseorang tidak berkelayakan dengan jawatannya dia jangan ni ketua apa kita tak jadi ketua apa ketua di segi di segi uh, duit cara eh, masalah ekonomi kita tak tapi dia tak berkelayakan dia tak pandai nah, di segi tu nak kira campur satu dengan satu pun luar pula tak ada kawan saya ni ada tak berkelayakan kita tolak juga dia itu setengah daripada mensia-siakan amanah a uh, maksudnya lelaki juga ulama tak beramanah dengan ilmu dia. Ilmu wak dia dapat pemimpin dengan masyarakat, dia tak ada wak mengajar apa sekali. Makina dia kata iza du'iatil amanah fantadirsa'a. Ah. Tu mungkin macam aku duduk orang tu. Masyarakat pun selerak tak apa, orang ketua ketua pun uh, pemimpin pun tak tak amati dengan amanah tu. Ulama pun tak menegah uh, makruf nahi mungkar, tak mengajar apa doh, jual, hidup menego masalah. Kita sikit lagi ni Ustaz-ustaz fikir ustaz, dulu tak ada duduk du, tingga amanah. Amanah ilmu tu pun satu amanah. Tak leh, ah, tak leh. tu kena jaga molek tu. Dan jangan engkau kianat akan orang yang kianat akan dikau. Ha ah, ni hadis Nabi juga ni. Ah, la takun man khanaka, Nabi kata. Wa la takun Jangan engkau kianat mereka yang kianat akan dikau. Ya tu khianat kita, kita kianat خلي yang ni. Dia ambil ku Ambil barai ku Dia masuk curi Dia masuk ambil barai ku dalam rumah Aku nak apa saja, Aku nak masuk curi barai dia Tadi akhir ni Peten ni masuk dari bilik dia Curi barai dia Tak boleh Tak boleh kena amanah Barai kau Walaupun dia mau tu kena amanah kita Tapi kita jangan kena amanah Demo Tu dari dia Sebab tu bila Bila dia mahu kena amanah kita Bermakna demo aku man cuba masuk diri mereka ke dalam neraka. Kita nak cuba-cuba masuk diri kita dalam neraka juga. Ya, janji. Ah, itu Habibah. Ah tu lah. ni hadis Nabi ni, hadin Nabi. Awak maka hendaklah engkau tunai, eh, maka jangan engkau kenat akan orang yang kenat akan dikau. <coughs> Malaikat benda ni al-zahir gini tak apalah. Masalah allah ba. Masya-Allah demo duit kita demo buteh duit kita tiba-tiba uh, buteh -tiba, duit kita 5k <guluh> ataupun 10 10 gening salah lepas tu demo tak bayar sampai masa demo nak bayar dah bayar tak bayar demo tak bayar tiba-tiba tiba-tiba uh, kita takdir kata dapat duit tu duit hak dia ya. orang eh orang bankin kita eh mak tunukin duit ikut dia TF lokok organik tak tahu kata dia tu lekat hutang kita kita pun kita pun ambil duit tu royak lemak ambil duit ni dah Sepuluh tak masuk dah letu waktu tu botak tu botak tu tak masuk dah kata wala takun man khanakad karena itu nyato nyato zohi zohi berbentuk amanah gitu yang nyato maka hok tu tak po ha, tapi kilas lagi lah. la la la pendapat ni ulang berkilas lagi pendapat syafi'i kita tak buat kalau nyato gitu ada ada lagi Tapi benda tak nyata tak boleh Apa masalah Dia ada lagi benda tak nyata Tak boleh kita kainat Walaupun dia kainat kita tapi uh, Kita tak boleh kainati dia Dah ha, Tengoklah tu Ay, Bahas syu'abul iman ni Oi, lah Kukuh. Ke enam belas Sidikun pada qawlin dan pada af'alin <laughs> Arak lagi Melayu lagi Kenapa orang kau tu Ke enam belas sidikun benar Pada kaulin Pada tu Melayu sidikun tu Arak Kaulin tu Arak Dan tu Melayu pulak Pada um Melayu um Aali Arak Sidikun pada kaulin dan pada um Aali Apa? Benar pada perkataan dan pada perbuatan Benar pada perbuatan perkataan Perkataan kita tu benar Ah ha, benar betul dengan dengan wakil betul dengan hukuman Allah waktu dikatakan benar dan pada afan atau pada gaulin benar pada perbuatan apa makna benar pada perbuatan apa benar pada perbuatan perbuatan zahir itu muafakat dengan apa yang apa yang dalam hati perbuatan yang zahir muafakat dengan apa yang dalam hati Ah tu. Nampak orang berdoa depan Tuhan. Depan Baitullah, Allah dan. Nampak dia mau menangis. Demo menangis kerana demo sedih atas kesalahan mereka. Sa Allah enggak salah dengan kesalahan demo tiok. Kita pun enggak salah tiak ti. <tinyat> gua gua tutup ni nampak dia tiak tapi hati bukan nak tiak hati bukan nak tapi luar aje luar aje membuat buat benda tu binapa kata kita ni menangis kepada Allah juga eh ah tu nak menangis tapi luar aje ambil bawang yang aje tu dapat <tier pulls out> tiak ambil bawang-baweng Masalah Itu tak benar dah pada perbuatan Tak benar pada perbuatan ha, tu Tak boleh Pakap chai tu kena terongkal lah ha, Hati dengan mulut ni kena You kena Betul Ni hati baiklah Perbuatan baiklah Tak jadi benar pada perbuatan Haa tu dia Hati tu nak khanat Tapi nak pot zuheh je Nak pot dia buat baik Buat baik Tu tak benar pada perbuatan Tak benar perbuatan Kebaikan ada ia-ia ia perbuatan tu Atau ada lain Daripada kebaikan Kebaikan ni seperti Menangis uh, Menangis uh, Menangis kerana takut akan Allah ha, Tu misalnya Misalnya Seperti menangis kerana takut akan Allah itu pun dia buat-buatnya Padahal menangis kerana takut akan Allah ini Benda yang kebaikan, ke, Perbuatan yang bentuk kebaikan. Ke. Tapi tak mereka tak benar pada perbuatan mereka Atau lain-lain daripada uh, kebaikan ke. Seperti uh, menangis kerana ketinggalan kawan uh, Masalah Habis ini benda bukan kebaikan ke. Tapi sahaja kita nak tinggal kita tiap Dia mahu tiap lah Kita pun buat tiap Tapi nampak kata kita ni saya lah, dia monggir woi Oh, tiap juga Haa, tu drama juga, drama Betul, hmm. nak nak nampak benda tu Drama tu, awak bukai Tu, orang tu dah tu, apa bukai Bukai benar pada perbuatan tu Haa, macam Kena hati kita tu Perbuatan kita, hasil daripada hati kita Kalau buat benda tu, hati benar pun benda tu juga Bukai kata semata, duk pakar eh uh, guna luar saja zahir saja dah. Ha, biar pada kaulin dan pada af'alin. awak ha, ni penting juga. Kena <tuh> ya, benar, benar. Ketujuh uh, Kalau dia kecil dia dusta jelah tu, tak benar. Tak benar. Waktu ayatun munafiq, ayatun munafiqin, Nabi kata salasun. Idza hadatha kadzaba. Apabila dia bercakap, dia dusta. Tak benar dah perkataan dia. Tu masuk oleh Uh, munafik Bukan munafik Jadi Ciri-ciri Bukan munafik semua Lama kita ada hukum munafik orangnya tu Jadi bila dia buat benda tu Dua, tiga, empat perkara Orang Nabi sebut Seolah dia melakukan Perbuatan yang menyerupai Orang munafik Bukan dia orang munafik uh, Bukan munafik lagi Tapi melakukan perkara Yang orang munafik buat ah, Dia pengen dah lebat Tashbih saja tu orang ni Namanya Haa tu Tama-tama ni munafik mu ni Buna-buna Aha siap Orang kacik bahawa orang lain Munafik Janji munah, tak betul-betul janji Munafik mu ni Tak betul-betul iman mu Kupu Munafik-munafik ni apa Munafik-munafik ni hakikatnya Kupu dah Hakikat Kupu Kalau kita nyata kata orang tu munafik Haram kita sembahyang atas banyak dia Haram tapi kita tak tahu je sebab tu kita tak semayah-semayah Kerana kita tak tahu hak hati dia mua tu Maka bila kita hukumkan seorang munafik seolah kita menghukumkan dengan kufur dah dia tu Oh ni Azubillah ha, ni tadi jaga-jaga Ni munafik-munafik mudah-mudah yang ni Sekadar ha, kecep bau tu siapakah menghalangkan darah Bukan dia Nabi kata gitu Skoda men, uh, menyalahi janji. Siapa kek dilahala dah kau. Hai dia lagi kena cek molek Tu becik lagi. Ha maka dia kata menunaikan an eh, menunaikan amanah. Ketujuh menyempurnakan, ke-17 ketujuh menyempurnakan janji yang telah engkau janji akan seorang. Ha tu. Bila bu bu buat janji tunaikan janji, sempurnakan janji itu. Itu ha, sempena akan janji Yang telah engkau janji akan seorang Bila janji pada begitu Maka sempena janji gitu Hati maklum lah tu Jangan Jangan kenat janji <coughs> Jangan menyalahi janji Atau dengan Allah Ta'ala Atau pada Akan seorang Jadi yani, Telah engkau janji dengan Allah Ta'ala Janji dengan Allah seperti Bernazat Masalah Ah, seperti kita bernazar. Kita nazar dengan Tuhan. Berarti kita berjanji dengan Tuhan, dak? Kalau begitu aku buat begitu, kazah wakazah. Kalau aku najah ajah bekas, aku dah semelak. Silakan. Haye. Hey, <gul> dia tak wani nak kata kaming takut ada duit. Tak melahi. Ah masalah. Kalau tu nak janji tu, kena ti janji dengan Allah Taala ni kan nazah dan sebagainya Allahu akbat <coughs> hmm tu. aku lupa Lihat tu oh nyanyo nyanyo hmm. tapi kalau nazah bentuk tak lek lagi lu nazah tak lek tu misalnya kata kalau aku najah eh uh, okey kalau aku najah aku nak no, aku nak no buat aku nak no buat aku aku nak buat lau aku nak buat sup sup sup uto ah tu sup uto masalah macam tu nyanyiyo yogi kai kai gitu kai kalau kai bila kau kita kau kai kita kau susah bila lupu benda tu kalau aku nak aku naja na aku nak buat sup bila wat sup bila najawat sup apa kau mengasihi buat sup ya maka tu tunai najalah tapi kalau kata aku orang nak kena buat sup kaming. Ha, jadi kita, kita-gita tu dengan kaming siap. Bila kau taksihkan benda, kau susah kita. Tapi tak apa lah. Kaming tu memang kata mudah sikit nazai. Kalau kambing pun nak jadi. Memang kata dia. Kalau tu pergi dengan kaming. Sebab tu najah. Ha, gitu. Ha, tak tahulah. Ha, aku nak buat bubur. Ha seneng mau bubur kacang apa pun buat gitu tapi kalau aku nak buat bubur kacang atau tunung kacang Bubu jagung tak boleh dah Bubu ni buat dah manis tu jagung kalau buat kacang kacang hijau ha kalau susu hijau kacang hari tak leh dah kacang hijau tak leh kena hijau aje kalau tak kacang hijau tak leh ha dia kau itu ko sudah hijau kacang hijau yang Ha, orang yang pula. Aceh yang lagi. Susah lagi. Ha, begitulah. Ha, bagi janji dengan Allah Taala wajib kena tunai. Wajib kena tunai. Ha, tunai janji itu. Kalau lebih lagi kalau selalu, ha, tu hak selalu kau janji. Abi, buat kena zakah masing tak lemak, kek dah tua tu. Tak lemak dah tu eh. Nyanyo dah. Tu, eh. Nyanyi, ada. Haa, tak boleh makan, dah tu huyak kami tu Kadang-kadang tu huyak Nazar, tu huyak orang Haa, bukan huyak makanan kita dah Nak makan tu huyak kami tu Malang-kadang, dia nak hella-hella buat gini Dia mahu huyak orang lain, bih Betul, dia mahu huyak kita pula semakut Jadi, makanan huyak demo dah buka huyak kita Huyak Nazar, huyak kami kita pula asal dah kalau demo tak huyak, orang kita Karena huyak demo dah Huyak demo semua dah, kita Nazar, kita huyak dengan semua bila kita berada semua Kata <tid> tak, layan. tak layan dah, nu, oh, <tid> semakuk, boleh Tak boleh makanlah orang tu Malaikin kalau tu orang tu Kesia pula juga Oh ya kita Wih kita semakut, dua makut Boleh makan orang tu kerana Itu bukan makin kami Hak nazar dah maknanya Heloh, cara heloh dia Makin orang dia menung dah Haa tu dah Sepan nazar, kurban Jelumlah kau tu Wih pada pakaian miskin <tid> Apalagi miskin tu wih kita pula Jambing Ambil lah tu, nyanyi aku tu dia maka atas hok tu Dan hok dia je We kita koh atas hok dia Hok dia Bukit atas namun nazar tak dah Teloh je ya, tu Boleh-bolehnya tu Makin mula lagi Pakai banyak hok lain Beri daging lain macam Daging lain buat makin suku Sayin 45,000 ni kambing ni Haa gitu pun dah dah hmm, Ni tak lama yang mana buat kambing banyak ni hmm. Haa maka dia ya kata gini janji dengan Allah Taala pun begitu janji dengan uh, manusia satu juga janji dengan Allah pun sama kena tunaikan janji itu sempurna janji masuk dalam syuabul iman Allahu akbar ke-18 menahankan dirinyo diri seorang menahankan diri menjagakan diri menahan maksud menjagakan diri daripada menyakiti akan seorang seorang hamba Allah taala jangan menyakiti orang menyakiti orang ni susah ah ha, susah dia bersakut hakul adam dia ko hakul adam payah sekali nak taubat payah sekali nak taubat kadang-kadang mati itu roh tak akan keluar mudah-mudah tu ko nazak tu tak ada keluar roh mudah-mudah kerana ada gantungan ada gantungan dengan dengan hop dengan manusia. Dud menyakit ti dengan manusia kadang-kadang. Nanti you tu mari maaf ah lalu tak apalah aku maaf ah. baulah keluar mudah-mudahan. Kadang-kadang isteri kita sendiri kita menyakit ti dia. Bawa wei kita ni keluar mati tu mati susah nak keluar roh. Nak nak begitu. Sebab tu senang agak adik-adik Isteri kita mongin, Abel Saya makan semua, bari Abel Tersalah dengan saya tu Nak call, nak call sekut dua Abel tak bisa wih itu pun saya makan lah Mudah lagi, ya, memang mudah-mudah Ada pelaku gitu Maaf lah semua Abel tak bisa wih itu <laughs> Maaf lah Abel duduk Mesir lama tu Habis tak nak klik rumah ni Kalau Masanya Ma'ah Kalau habis sayang Orang makan semua kau habis Masalah Haa Itu Haa Saya nak minta ma'ah lah kau <gabu> tu Saya nak minta ma'ah kau <gabu> tu Ah <gabu> Tu ingat wala tu Jangan menyakiti orang okay? Sebab tu Ulama yang warak-warak Kalau orang orang warak-warak sikit Dia ya, tak Dia makin Kedah-kedah tu Pergi jalan Tu Dia nak jago Orang orang ngaji Dia nak jago Ya makke tengah-tengah jalan, takut lalu orang puk korok masakin eh, tersakiti hati pula dengan sebab dia tengok kita makan. Ya maka, maka orang kita makan sedap, kau hendak memangke sedap dengan kau. Oh. Dok nanti bila nak tahu pula. Bila nak tahu pula? Bila nak tahu dia tu keluar. Menyakiti orang dengan tak khabar di Sebab tu jago masuk kalau masuk ke pun boleh hak jago elah. Ah yang itu sangat. Takut ter kita di uh, menyakiti oh ya tu dengan tidak sedar kita bawa juga kepada menyakiti okay kuku orang yang masakin ha, ah sudah lebih lagi orang islam sama islam ini orangnya sama sekali kesembilan belas baktinya berbakti bukan bukti bakti baktinya berbaktinya seorang tu iyo pada pada tu lah deh baktinya iyo baktinya seorang tu berbakti berbuat baik bagi dua ibu bapok, dua ibu bapak bagi seorang itu, yang nender hakku ibu bapak masuk dosa besar, yeah. ukul baliday masuk dosa besar, bawa kaya benda tu tak akan memasuk syurga Nabi kata, lahir dari kulan janda tak tak masuk syurga orang yang nender ibu bapak Banyak banyak jilad had itu kau tiur rahim masuklah leh had tersebut. Kalau yang derh aku kepada ibu bapa tak akan masuk syurga mudah-mudahan. Marilah walau amal le bajta pun Haji besar buat 10 kali dah haji. Umrah tak kena bila 20 3 pula. Banyak mana pun amalan kalau kalau kita derh kat ibu bapa Ia tak akan jadi selamat akib kita. Kerana keredaan Tuhan tergantung di antara redha ibu bapa tu dah. Hmm, habis. Yang ke mana ni Sakit hati ada dia Oh uh, kacik hmm, Sakit hati Dua pok kacik kacik kacik uh. nak misal dah tu dah Masalah nak misal Benda tu berlaku banyak Ha jaga diri di masing-masing lah Daripada penyakit Sayur ni Saya ni duk bonok gitu Balik mutu, Dua kali mula loleh mu tu Bukit bawa sendiri dah, Duduk belakang dia mahu bawa kita tupai belakang. golik Rolik ken je Dia belakang tu Jadi Itu orang belakang tu lah Sakit Sakit lebih pada orang Yang bawa mutu lagi Dia kerong Mula-mula Teguk juga Dia pun nak dalam Habis sini kerong Masa tu hok ha boleh di superman Masa tu hok ha di superman Boleh naik Tinggi tu Masa tu Kalau sini kapasiti boleh boleh Dia lah bilik Ingatlah ni, sampai kalau kita laling situ tahun ini pom pom piset ni aku ingat pasal pom piset. Jadi kita berlaku walangnya. Sakit tubuh. Tapi selama mana? Lepas tu tak lama Dua tiga hari apa? Ada tahu tahu 2 pula berlaku pula. Balik motor pulalah. Dia bawa jugak pom piset. Tak bawa. Kita tak belangkek, relax saja kita tak apa pernom teh di pintu. Tang Dekat-dekat dengan lingkorni awak <laughs> tu. <laughs> Dekat-dekat. Kamen tu pun tak pergi mana pulak birin tu. Ya, kita tepuh je ada. Tapi mujulah bawa. Slow sangat. Slow je. Ya. Tak ada kata laju sangat. Krum. Lepas tu. Kamen tu tak pergi. Jaduk musim kot tu lagi. Tak ada lagi. Lepas tu tiba-tiba. Tino perempuan tu. Tepuh juga. Lepas saya tu kita nak guling tepi tu, Tina tu pok kena pula. <laughs> Jadi kami tu i takdir Allah Taala betul-betul. Betul. -betul. Kena, Allah. Tapi selama di pondok dalok walaupun kita kita demam, kita sakit, saya tak pernah cerita kepada orang. Tak pernah tak Mek. Sakit ni kat rumah Tak eh. sakit lah Tak, tak, tak Tak apa, apa secerita sangat-sangat Sebab pun kita malas nak uya tu Using ke kita Ya banyak kerusingan dah Ya ada using hak kita pulak Siap lah anak ini Pelak lah kalau sekolah tak sapa Kena mati ni kau daning Tak mengeluk reyak ya, tak Bagi saya tu lah, Kita tak apa masing-masing Tak lah, apa tu dah Setengah orang kena reyak hari Eh ni makan nasi Orang oh, ni tak nak kasi lagi Nanti royak kau Allah Duduk rumah ni royak lagi cerita Tak kasih lagi ni Lapar Dia makin Ih Apanya Cita sangat Itu bukan menyakiti, Tapi menyusah hati Pun kita jaga dah Hati orang tua Menyusah hati dia Pun kita jaga dah Apa Apatah menyakitkan hati Menyakitkan hati Haa satu kali saja yang menyakitkan hati dan ingat siapa kepada hari ini pada umur lampet 9 tahun. Masa tu kita nak apa tak ingat ingatlah. Kita nak satu benda tu orang tua kita tak bagi kita saya tolak orang tua. Masa budak itu 8 tahun. Allah orang tua. Tapi benda tu lita siapa kepada hari ini. Ingat lagi. Tingkok kau membe ingat benda tu dan aku tak akan melakukan benda tu dah ya Allah. Dapat benar. Padahal benda tu patut yang hilal-hilal Lain menggur masa budak lagi Tapi benda tu tak hilang Daripada Pada kita Ingat apa hari ni Tempat tu Pintu tu Gitu-gitu Ingat siapa keadaan hari ni tak, tak akan berlaku dah Menyakiti Bila dapat berita baik With Bila dapat benda taulat Duduk dia Bila dapat baik With how We are so Sukuh so, so, so, hati Itu cara kita no? nak Nak tak tarikkan Tuhan Kepada kita Bila ibu bapak rata Hmm tak apa lah, hidup kita maju lah. ini tinggal Allah nyanyi mana? Abi lagi bela bining pula Oh besar aku bining, besar bining. Tinggal Mac jadi ngakat aku bining lagi. Kalau isteri kita Berlawan dengan Mac kita, Cerah lalu. Saya so, dah buat baku lah waktu walaupun ada anak dua dua tiga umur, curah. Saya so, dah Mac. Karena tidak ada perempuan yang terlebih besar daripada ibu. Kenapa yang terlalu besar pada ibu Haa uh, Kena cegah lah lalu dah hmm. Bokeh mula-mula nikah tu Raya dia Dek Dek ni abang kasih sekali Dalam hati abang ni Ada empat bilik Hati abang ada empat bilik Dan adiklah Bilik yang pertama Bilik yang kedua ketiga Tak tahu lagi siapa <tik> <tik> Tapi adiklah bilik yang pertama Haa nah, Lepas tu kita datang Tapi ingat Itu bilik saja. Tapi rumah dalam ni Ibu abang yang punya Itu bilik empat itu Itu hak adik Tapi ingat rumah itu Adalah hak ibu abang Sekiranya abik, Adik sendiri Adik sendiri menyalahi Dan tak patut kepada tuan rumah Adik pun terpaksa kena keluar pada bilik ni Kenapa pergi tu? Kenapa pergi kerah-kerah kita -kerah, lalu dah Bawa padang dia Jangan dia di buat besar ni Mulanya mula nak mengejap ibu kita dah ha, Mula nak ada Nampak, ini, nampak mula nyanyut ke apa-apa sikit Ketika kita, kita tak ada mula yang ni Kata Allah Allah selalu Cerita Rumah ni rumah ibu Dan tidak ada siapa yang dapat memiliki rumah ini Malaikan ibu Sorry ingat gitulah jangan jangan jangan oh, kena bakti kepada ibu bapa tu besar ingat walaik kapung kita <coughs> tidak ada siapa dia yang nati nati uh, yang sedang menunggu kejayaan kita yang sebenarnya tak ada ada orang hak tunggu kejayaan kita walaupun dia tu tu nampak tu oh mungklilah kampung oh mujulah mengaji gini gini dalam kapung dalam masyarakat tidak ada yang menunggu kejayaan kita yang hakiki melainkan dua orang tu je ia akan tunggu sebenarnya Ibu bapa kita yang tunggu ha Kejaan kita Hak tu lah, Tunggu yang hakiki Kalau anak yang salah Dia sanggup lagi Terima Anak yang tak berjaya Dia peluk lagi Anak yang berjaya Dia suka Dua orang kata Orang lain Kalau kita tak berjaya hm, Keceh Ngerupak Aku kata Dah Tak hm? nak Dia fahri Ya dah Walaupun kelek-kelek bawa syahadar lagi pun mata, Oh, mojo ada anak-anak Oh, mojo lah Anak-anak boleh mengaji Hati tu belum tertul lagi Kata jujur ke tak jujur Tapi dua orang tu Hak tu tak ada Dua orang tu mesti Berkejujuran ha, tu dua pak mata tu ya pak biji mata tu ya Yang menunggu kita Berarti selama mana pak mata tu dah ada Buat baiklah dengan dia Sebelum pada dia tak ada Bila tak ada tu tak ada ganti lah tidak ada tu, tidak ada yang menggantirah. Habis situ, ya. Kedua puluh, ha, kedua puluh menghubungkan rahim, bohong rahim. Apa makna menghubungkan rahim? Ini bukak rahim perempuan apa nih? Nah, Lama menghubungkan rahim pula Menghubungkan rahim mak nanya membuat baik tulis itu betul menghubungkan rahim. Silaturahim, silaturahim, menghubungkan rahim. Ia ni buat baik kepada kaum karobat Maksud menghubungi ihsan Membuat baik Membuat baik kepada kaum karobat Membuat baik kepada kaum karobat Dan membuat perhubungan dengan mereka Dan membuat perhubungan dengan mereka Serta menahankan perkara yang akan jadi perkara yang akan jadi mudarat atas mereka habib situ tu mana silaturrahim ni masuk juga ni masuk share dua mudah-mudah dengan sebab ni ya ayuh ya ayuhan nas aqtu salam usilul arham wa atiu wa atimu ta'am wa tak ada khulun jannah tapi salah Nabi kata Singa pada benda Nabi suruhnya apa? Sila arham Hubungkan silaturahim. rahim warih kita ni ada hubung Ni tak kenal Oh Allah ni bila ada timur masyarakat Ni pula Facebook apa ni dah? Dok gaduh dengan orang tu Budak-budak lah ni <coughs> Dok tengok kartun tu Duk pagi sampai gelap dok tengok kartun tak pergi ke mana-mana Tak kenal dah Hau anak adik kakak Hak mana warih Hak anak pok nakil-pok nakil ke. Tak kenal dah Oh hubungan rahim susah. Ni rumah sakit tu saudara. Masuk anak susah lagi. Usah siatul rahim tu. Hubungnya siatul rahim. Ibu. kena yang bila Oh, hak tu eh. Oh, tu kena laptop tu. Oh, tapi jauh sikitlah nomlek nomlek laptop tu. Tok. Tok hulu tu. Patah tok tu nikah dengan hak tu tapi cerah. Patah kena laptop tu. Ha. Ya laki oleh tak tu? Orang oh, ni mak menakai, mak menakai tapi Mak menakai lain ni Mak menakai, anak bagi mak menakai Lepas tu cucu bagi anak menakai Lepas tu, tok laki bagi mak menakai kita tu Mak menakai sahabat lah maknanya Mak menakai sahabat ni besok ada anak dah Bini dulu, ni anak you ni Oh, <laughs> anak you ni Oh, anak anaknya ni hmm, ha, tu silaturahim kena tahu lebih dak endlah. Luar rezeki dengan sebab tu Nabi Yamin aje lah, dalam hadis. Luar rezeki dengan sebab silaturrahim. Habis. <coughs> ni tak kena dah. Kalau mak kita tak bawa kena. Oh, ana mu ni. Tak tahu none. Oh tak tahu ni ke tahu. Ni ni ni kena kena ni. ni ni ni ni. Kena kepada ni. Waris kita ni ni, keluarga kita ni. Ada orang tua tolong wariskanlah kita tak kenal mana-mana. Usah wiki kena. kita tu kubur selatu rahim bagi boleh. Ah selatu rahim. Kan keluarga. Kan buat perhimpunan keluarga bakor ni hok setahun sekali perhimpunan. Hok bapa ni semua panggil. Ah panggil buat hipunan semua. Ara ada acara hir selatu rahim buat Hari perhimpunan tiap-tiap tahun anda, keluarga tu, keluarga tu yang akan buat Ha, bukan kubur ya pula tok keluarga ya pula tu kubur ni kod got ar ni anonim ani ani ya ada keluarga ya pula <laughs> mudah nak temu ah ha. ha, pada hari itu ha, habis dah dan jika jauh sekalipun jika jauh sekalipun kaum kerabat kita tu walaupun berjauhan sekalipun jadi sama ada jauh pada nasab atau jauh pada tempat itu jauh tu dua Agar ha, panggil buat dun nasabi Ataupun buat dun makani, ya dua. Maka sini jauh tu dua masuk jauh sekalipun jadi sama ada jauh pada nasab <tuh> atau jauh pada tempat. Mok nak cak gitu tapi duk jauh nukah nak lagi juga tengok lagi tengok. Atau ha, tengok mengikut uruf lah kalau dia jauh sangat, ha, satu tahun sekali, setahun sekali. Kalau dekat-dekat, ha, seminggu sekali, sebulan sekali. Hati tengok keadaan uruf dia. tu kalau dekat-dekat rumah Hari-hari Tepi rumah dah Masuk hari-hari Mak mahu nak ke Masuk sebab Mua duduk-duk-duk Cara hubungan Silatuh Rahim Dan tu Dah Gata Sama ada jauh tu Kena hubungan Silatuh Rahim Eh Kita luput sangat sekarang Masyarakat sekarang Tak senang lah Kedua puluh asal Kedua puluh asal Dua puluh satu Kedua puluh satu Jadi kedua, kedua puluh asal Memuliakan jiran Memuliakan akan jiran Jiran bahasa Arab jamak pada jarin tu lah jiran Jiran Bahasa Melayu kita pun guna Arab tu dah Jiran, jiran Memuliakan jiran Jiran Siapa dia jiran? Yakni jiran tu orang sekampung Haa tu jiran Haa sama jiran ni orang yang berhampiran dengan rumah kita tu jiran berhampiran dengan rumah kita dan i kalau bukan karobatnya karobat bagi seorang sekalipun bukan oreh kita tapi dekat dengan rumah kita tu jiran kita berarti jiran ni ada tiga jenis satunya jiran Apa dia jiran pada Apa? tak ingat ketiga tu jiran pada uh, pada nasab yo yo oreh kita dia tepi rumah kita pak dia apa lagi seugamo orang kita islam ha tu jiran hok pertama hok ni kuat sekali jiran yang kedua dia tu orang islam tapi bukan orang kita tapi dekat dekat rumah kita ha tu pun jiran Ini apa panggil hubung-hubung-hubung-hubung kita tu dua ya Ataupun, Dia bukan Islam dan bukan warga kita, tapi orang tepi rumah kita, orang KP, itu pun jiran kita. Karena jago tu bukan jiran tu orang Islam saja, orang KP pun jiran kita kalau tepi rumah kita. Ha, tapi hok kuat kuat sekalinya, hok dekat rumah, hok seugama, patut warga. Ha, nah, tu jiran yang paling kuat. Nama kedua, uh, apa dia? Islam, tapi bukan warga, tapi dekat rumah. Islam tapi duduk dekat rumah kita. Itu nombor dua Lepas tu sekali lagi jiran yang ketiga iaitu orang oh, kopi yang dekat kita. Pun jiran kita juga. Nak buat baik tu. Nak buat baik dengan jiran. Nah, sebab tu sebelum pada, nak buat rumah kena cek jiran tengok dulu jiran ni Sini boleh duduk dekat kita ni. Sebab tu ajaru qabladar. Neh ulama kata ajaru qabladar. Jiran itu sebelum rumah lagi. Sebelum pada bina rumah cek jiran. dulu boleh duduk budak kita Haa uh, Itu kalau jirat Eh, ini tak ledok Tak ada siapa boleh duduk tu jiran Hei, oh Kuat oh. Dia lepah nying mari Masa Mereka lagi Kikir kita Pak demo keluar keluar Bikir kini dong dia Kena Kena dia Aku jangan kena scroll uh, Cik tengok jiran-jiran kita Bila duduk dah jaga pula Haa uh, Tu Habis tu dah Habis itu Maka dia kata <tuh> Orang si sekampung Jadi kalau bukan korobat sekalipun Hingga empat puluh kampung oh. Okey, cik empat puluh kampung Jadi empat puluh buah rumah Mana kampung ni? Hanya empat puluh buah rumah Masa kampung Okey, empat puluh kampung oh. okay. Sekampung tapi empat puluh buah rumah Jadi dobit jiran kita empat puluh rumah Empat puluh buah rumah tapi kia banyak Pak Pehok lalu lo. jatuh yatu Pulau Hile. Letnung kia di Pak Buah. Let baki kia di Pak Buah. Let ni kia di Pak Buah. Kini kia Pak Buah. Dalam lingkungan 40 Buah rumah itu jiran kita. Makoy yang paling dekat itu paling berhak untuk kita babak. Kau, kau jauh itu kau kau. Bapak. Tapi semua dikatakan jiran kita tak boleh kita menyakiti haram kita menyakiti dia maka yanubinu billahi wal yaumil akhir fala yuzi jaroho nabi kata jangan menyakiti jirannya kalau disebut iman dengan Allah berartinya masyaallah jiran ni memuliakan jiran ni masuk dalam terbina daripada iman juga alhubukat dengan iman juga senang oh pute balah habis tepi kapung rumah dia tu pute balah habis Jangan, hmm, kena ba baik. Walaupun dia tak baik kita pun kita kena baik dengan dia. Kena baik dengan dia. Ni nampak dia tak baik dah. Padah hmm, yang muka. Miang itu, pok. Ingat ha. masuk ni moku. Luka rumah ah. masuk injak ni. Pupuk makuk ni. Jangan injak. Pupuk ni. Ha, masuk. Kalau dekat rumah tu. Panok kita pula Tak tak main angin tepi rumah tu. Anak di mana tu tak sewa ni tepi rumah kita Pasusai anak pula kalau aku mati Yang ewi yang mari banyak Kalau aku mati, buat yang mati Pembusu nak pergi lah, datang banyak dia Tak perlu tunggu lah sampai ke oh. Kalau yang mati bila? Membuka lagu lah dulu dahulu tu Jadi oh, pakar Buka lagu Eh, bukan dia Bukan dia tu eh hmm. jatulah penting sekali hmm. <coughs> habih eh memuliakan jiran jadi orang sekampung dan jika kalau bukan qorobah henggo 40 kampung kerana disuruh pada hadis semua tu disuruh pada hadis cuma muson ni you ni know, tekot ni sangat ni ha, tu memuliakan jiran tu kerana disuruh pada hadis ada suruh pada hadis Ah itu ada hadis. Nabi kata, "Maza la Jibril yu sini bil jari hatta zanantu annahu yuwarithuhu." Nabi kata, "Maza la Jibril yu sini in ni tiap-tiap kali yang mahu temung aku, dia nak wasiat aku tentang masalah Allah jiran ni wasiat sangat jaga mulai hak jiran jaga mulai hak jiran ni Muhammad jaga mulai hak jiran Jibra'in ini datang segalanya tiap-tiap kali sentiasa datang untuk wasiat kepada aku bak jiran hatta zonan tu sehingga aku sengkau kata annahu bawasan Jibra'in itu saya warisuhu sehingga aku sengkau kata Jibril in ni ok, nak mari nak hukum seolah Jibra'in ni nak mari menghukumkan warisuhu kepada jiran. Se so Allah kata, "Wahai, se so Allah kata jiran ni boleh makan saya Sengok aku sengko kata, "Eh jiran tu seakan-akan nak boleh makan pesako." Diburo imam ni besar sangat tentang hajiran supaya Supo dengan wogeh. supaya dengan kaum kerabat dah. supaya dengan zawi al-arham dah. Apa pun jiran. ni eh, bab ni besar. Diburo imam ni besar. Dah, jaga mali jiran. Jangan disentuh hak jiran. Kita duduk rumah ni jaga ni mesin ni pun sempat tu Duduk atas utuh eh Duduk rumah kan Duduk tu pergi rumah Arak yang dia jaga. Walaupun dia menyakiti kita Kita jangan menyakiti dia Kita nak baca surat yang Buka lagu Dung-dung-dung Dung-dung-dung Dung-dung-dung Haa Dia kita nanti Nanti pagi-pagi Bila pagi, pagi, tidur Aku nak buka <laughs> Pagi aku nak ambil kelep Maka pagi-pagi Arak tidur Kita gung-gung-gung Haa Nak ambil kelep Tak boleh bah kita tak lama pula. <laughs> tak lama kita main ganjiran arak lo. Tak lama mulah lagi jiran arak tah. Ha? Tak lama. Ah nak lepak giran dia. Menyakiti dia tak boleh. Hmm, kita nak jemur kain tu pun. pun kena puluh molek ah ha, yang ada titik titik titik atas dia jemur titik atau dia bawah. Menyakiti dia tau. Menyakiti ti dah dia. Belah lah dia menyakiti orang waruh ndung pun dia sendiri pun gitu juga. Belalah begitu tapi kita oh dekat atas tu yang ingin menyakit dia. Penjaga sentiasa. Ah uh, tu. Oh, semua bentuk tu yang ingin menyakit jiran. Lama-lama sekali buat makanlah kat dia tadi. Rumah saya ni, eh masya-Allah. Buat sup kita lalu halah kat arah dia bawah tu. Kat bawah tu. Dia bawa buat makan bagi kita juga. Ayah cari dah arak yang membawa makin ney kita makan Tapi arak di rumah tu bawa tu bawa. Kalau kita buat buat apa? Bubuk aceh ni dia. Sih, dia bawa nak kiket mari Kiket gitu. Kali-kali betul lah ya ada kiket bawa ke? Ada ada bawa kayu. Ia ni ya tak hati lah. Mangkuk kosong tu. Mangkuk kosong tak hati ya tak mangkuk ya makin ney woi Ya dah tu makin ni di rumah bawa koi adalah sentiasa begitu. Awam sekali kena beli. ada kepok, kena kepok. Pala kepok eh. Grenai kepok. Ha dia. Apa ni? Samak-samak. <gila> oh, apa apa kau comment lagi ah. Ah, lama boh. Naik bagai pun. Ada kita boleh jave saja ya. Tak ada kata makuk lagi. Bawa naik dekat bare. Bahagian lah jiran cara dia. Cara dia. Kalau kita bahat dengan mereka, mereka akan bahat dengan kita. <tuk tangan> ni tak kenal nama Poh Bawah tu hmm, dah jadi, kena -kena. Hmm, Tak jadi kena. Kenal-kenal Tak kenal Kenal-kenal Bawah rumah kita tu Nama Poh Sebab orang-orang Kenal-kenal Habis tu Habis situ. Ha, siap juga ni Bergerak ni Yang kata Jiran Hingga empat puluh kampung Kerana disuruh pada hadis Dan yang hampir itu Hampirnya Yang hampir daripada jiran tu dan khadulu. Dan yang hampir Jadi jiran yang hampir Yang hampir bagi seorang itu Itu terlebih awlah Terlebih utama Dengan dia Dengan rumah tu Terlebih awlah Daripada yang lainnya Lain daripada yang hampir tu Tak tahu ni mula. Rumah hok terlebih dekat Itulah lebih utama Dimuliakan Lebih pada hok lain Kalau semakin dekat Semakin dimuliakan Jiran ingat malak <coughs> Hadis tu mangkana yummin billahi wal yaumil akhir fala jizi jarah maka jangan dia menyakiti jiran sama sekali lebih lagi kampung kita masa depan lagi tu kelik rumah jagoh molek jiran kita kalau duduk dekat kedah ada duduk-duduk dekat -duduk KL kolempo mana tu dah tak kenal dah tepi rumah rumah dia lok lok lok, -lok dah tu tak kenal dah rumah tu nama apa tak tahu padahal islah sama islah kan jepit tu nak kata kena gimari dah atau juga sampai sampai tahap tu Ha, tak boleh sampai tahap tu lah Menjaga Jiran kita. Kedua puluh dua Memuliakan jamuan <laughs> Apa memuliakan jamuan pula Memuliakan maksud jamuan ni Tetamu jamuan. Memuliakan jamuan Jadi tetamu Jadi jamuan tu kalau sekarang ni makna jamuan Itu benda makanan kita buat jamu Tapi jamuan Pala istilah musana ni Orang yang dijamukan, siapa yang dibuat jamuan? Orang yang dibuat jamuan tu tetamu kita lah. Uh, eh, tu kita menjamu dia, maka dia tu jamuan kita, namanya. Jadi tetamu kita, doff kita, memuliakan jamuan, jadi memuliakan tetamu. Tulis betul memuliakan, tu macam mana memuliak? Dengan menyatakan kesukaan pada mukanya dengan menyatakan kesukaan pada mukanya Dan bercakap dengan baik Dan bercakap dengan baik Ha, tu memulia Tu maksud memulia dah Tak mesti kena duduk semula kaming Semula lemuh Maksud memulia ni Ya mari Muka dia senyum Alhamdulillah Salam wa salam Padahal ada dapur kita Tak ada barempur makin ni Tapi ya buka pintu Nampak dia mari Alih hati tu Okay. alhamdulillah salam masal mana Allah la mudad mujo mari mujolah mari tak tau mujur mujur mujur mujur untuk nah, nyata kesukaan dan bercakap dengan baik kecek molek ni mai wak postor ni mai wak postor ni oh esok-esok tak leh noh no. ha nah, tu kalau tetamu mari tu kan okay. kawan-kawan berjaya kawan ni tak tahu kata kita sibuk ke tak sibuk tapi kebetulan dia mari sambut dengan ramah kam. Eh ya, mintaklah dah mugi dekat orang ah. Mari sampai pula. Aku sibuk pasal ni. Dia chat ingat dengan dia masuk. Tetamu kita tak leh. Tetamu. Mengkanajum min billahi wal yaumil akhir falyukhrim dai fa. Nabi kata, siapa yang beriman dengan Allah dah hari kiamat, muliakanlah akan tetamu. Termasuklah syu'ab iman belaka tu. Memuliakan akan jamuan atau Tetamu yang didatang Berhenti padanya pada seorang tu Memuliakan tetamu Maka hak bagi tetamu Tengah hari Yang kita kena mulia yang, Dengan sungguh-sungguh Pada masa hari melang-lag apa saja Yang kita lebih Hak ada saja Yang, yang mulia sekali Di sisi kita Kita bawa main Daging ada setakuk Hayek ada robok Udeh pak ekor Sutung Kera satu tu Ada banyak tu je si awak agawan Bawa weh Menjamukan dia selera Meselerakan dia Dalam masa tiga sehari Hari tu nak sembelih kambing pun semula Ada kambing keluar bawah rumah Haa tu Ada hiya pun hiya Hei Sati dah Sati dah ha, Tak apa-apa Hei mak Kita hati lah Mak suruh anak je Kita, hai, hai. Ha, Lama takkan sati Mujur dah 5 hari Sedap lah Lalu Maksud sati Kapung, kata -kata. dia kapong kawan saya itu selayakan dan masa 3 hari tu kena bila cukup 3 hari kat tetamu ada lagi ha, kembali ke biasa adat kita bi harian ya? dulu nak makan ni yang mak u a ha, royak dia lah memaru ning jura alhamdulillah tapi eh dulu-dulu pun dah ni uleh uh, budu sama ni kalah tak apa dah tak apa orang oh, biasa jelah kan ha. Tapi lepas masa mengelola tiga hari, dua tiga pak hari itu kena mensungguh-sungguh banyak mulanya. Apa bersungguh? Tapi bila sampai ke hari keempat kembali ke anat kita biasa lah. Kau dah makai soru apa? Soru ha, ingat tu tetamu tu kena gitu. Tapi jangan jangan apa? Jangan membegak tetamu. Tetamu, Mari kita memberat dia. Eh tak dapat pos kargo oh, ni, mana? Eh siaplah. Agana ni nak boleh memaki haya sekor. Duit oh dah dah. Bayar duit pun dulu. Meh duit bung dulu. Nak beli Yee di boleh tak? Utar dulu, utar. RM20. Apa onun ya? Munyi saudara tim kedamaian pula. Tak boleh. Menekan dan sekan hati kedamaian tak boleh. Buat sekadah kita ada. Kalau kita tak kuasa dah, siapa rebutan dia dulu? hok kita ada ada, -ada macam ada ada sayur ada telur ni yalah ayam itik telur itik ni lama ni tak apa bini buat sayur telur itik tu tak dah nah kau kita puas ah <laughs> dah <laughs> uh, ah uh, habih ingatlah eh? uh, ni pun sama juga boyfriend kita ni do you kita jangan buat muka masai tak leh dengan bini kita duk marah dekat-dekat dah tapi tetamu mari free stop dulu ingat <laughs> Bini kita sentiasanya duduk kecep, duduk balau orang Ini aku ingat tetamu hari ya, ni Dalam masa tiga hari ni kita, kita buat, kita buat perdamaian dulu Perperangan <gulia> antara kita dua, berperdamaian dulu Jangan menyakiti tetamu Duduk dia, bini Ngepek Ini nanti Biar nanti dulu dah, nanti dulu Menjaga tetamu kita penting dulu Kedua puluh, dua, mem, uh, habis. Kedua puluh tiga, diam ia seorang tu, diam daripada berkata-kata yang tiada memberi faedah Diam daripada berkata-kata, bercakap-cakap, perkara yang tiada memberi faedah Maksud yang tiada memberi faedah, yakni yang tidak memberi pahla pada akhirat Yang tiada memberi faedah, yakni yang tidak memberi pahla pada akhirat perkataan yang tidak memberi pahala pada akhirat kalau boleh diam-diamlah lebih baik. Itu yang tak memberi faedah kepada kita. Sebab tu Nabi kata juga, "Mankana yu'minu wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Kalau dia beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendak ia bercakap dengan benda yang baik yang memberi pahala pada akhiratnya atau kalau tak mampu untuk cakap benda baik, hendak dia diam. Dok dia di ri Ha, duduk dia, dia, dia. Cakap banyak pun kadang-kadang memperimu pula Duk dia-dia ya Habis itu Hak tu pun masuk dalam syu'abul iman Haa tu habis dah cek berarti kan cek juga dia Kalau kita cakap kita ada pekda Cakap Tidak ada pekda Duk diamlah lebih baik Diam <coughs> Baik, Duk diam lagi Kedua puluh empat Memeliharakan pukul, pukul lima lah hmm. weh uh, Sekarang tu dulu uh, Sekarang tu dulu pun Nak uh, puan insyaAllah Kita sama besar pulak Dia raya tu hari ah. raya tu tak apa lah asak asak insya Allah cepat pula ah, dari masa terhad kita waksud dah cepat cepat بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى ال وصحبه الميامين اللهم اننا اعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ومع لا يستجاب نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا Ya Rabbi, nafarafna bi an-na nafarafna wa an-na asrafna اللهم تاوب علينا وثب نور قلوبنا واستر لنا عوراتنا وامن الروعات وافِرن والدينا ربي ومغدونا قل الاخوان والسائر القلم وكل ذي محبا او جرات او سبا والمسلمين اجمعا لرب Wadang wajud mana labik ti satu mina bil Mustafa Rosulina Robbi kuli suli Sallahu sallam Robbi alaihi hada alhamdi wa alaihi wasamdi aladatash shubbi walhamdulillahi filbari wa tanahi amdan Subhani rabbika rabbi azzati amma yasikun, wassalamun ala al-mursadik, walhamdulillahi rabbil alamin. في كل لحظة لا على داخلك فرضا نفس وزن العاشق وملاء كلمة الربنا أعطنا بما علمتنا ربنا من الذي ينفعنا ربنا فكنا وفقا عندنا لنا في دينا مع أهل البقر والسنا ربي وفقني وفقهم لما رضي مولا ورفعا قدرنا وارزق الكل هل لدائما واقبل اذنيا ربنا انطو بالخير والدفع كل شر ربنا واسع ترى كل بَنِ الْدُيُونِ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ نُصْبَةُ الْأَذَى وَاغْفِرْ وَاِسْتُرْ أَنْتَ أَكْرَمُ مَنْ سَأَر وَصَلَّى اللَّهُ إِلَى الشَّمْسِ الْمُصْطَفَى مَنْ إِلَى الْحَقِّ نَعَا وَالْوَفَا لِأَبِي النَّاسِ شِفَاءٌ وَعَلَى هَذِهِ آل الْأَطْرَافِ شَرَفٌ وَعَلَى الصَّابِّ الْمَصَائِبُ غُرَرٌ اللَّهُمَّ اهْدِنَا الله. بِهُدَاكَ wassalatu wassalamu ala cara beristiqomah mesti melakukan suatu ibadah setiap hari ke Okay, kita melakukan suatu amalan tu Seminggu sekali Semua baca membaca surah Yasi Dengan daripada majlis maaf Tak ha, mahu Ada peringatan makan isteri kormat Isteri kormat tu tetap Ibu tak mati Walaupun seminggu sekali Pulihan sekali dia, dia amalan tak lama Di sisi isteri kormat Isteri eh, kormat Cumpul kita dalam tarawak kita Tiap-tiap rumah zon. Kita tak perlu tinggal Isteri kormat Tama sekali Tama sekali Lepas Mati Ada isteri dia kita, Nazar kaming, tapi kita pun dengan pilih boleh dah. Tak ada yang dah sahaja dengan kaming, kena kaming. Nah. Bukan kalau kalau kita tahu, kaming ini pula, tunjuk ini pula, ini tu ada dah. Kaming ni, kalau kau kata ni, kena wak ni. Kena mewak layak ni. Mapa aku wak ni. Kami lah buat ni. Bila mapa, aku lah ini. Bila mapa, tak tak tak, right. okay, so, lah, <laughs> tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. dah wajib kena mewak layak ni tak. Kau tak, <clears> Thank <throat> you.